Jó reggelt, jó napot, jó estét annak függvényében, ki mikor nézi meg a mai Kejfej A dátum egyébként 2023. január 27-e péntek, nincs több péntek 2023. januárjában. Ez a Kejfej minden, amit napról tudni kell, vagy érdemes, a netezzük, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem. Felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Arra kérem önöket, hogy legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi YouTube oldalára, és jelezzék részvételüket, és lájkolják a Facebook oldalát is, erre mindenféleképpen szükség van. Ennek a közegnek, ahol én élek, Kurtács Andrással és Lakatos Jánossal hármasban, ez egy társbérlet, ezek a szokások, arra kérem önöket, tehát iratkozzanak fel, és lájkolják, akkor is, akire válhatnak a kettő között, nincs összefüggés. Ha itt laknak a Kejfei Ancsi nagy udvarában, akkor legyenek szívesek, ezt tegyék meg. E-mail címem dörö.fi janos kukac gmail.com Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy hétfőn, azaz a 30-án nem lesz élőlebonyolítású Kejfei Ancsi, a Kejfei Ancsi, a szurkolók és az MLS nagy Magyarország molinójával kapcsolatos műsorát teszi közzé 7 óra 14 perctől, és természetesen később is látható a youtube on Itt hívom feszíves figyelmüket, hogy a hétfői műsor nem tükrözi a Kejfejancsi álláspontját, ugyanakkor a Kejfejancsi egy olyan dologba bukkant, olyan dologba, amelyet nem hagyhatott, kívül a műsor keretén, így aztán egy nagyobb összeállítást készít róla, amely egyébként ennek a mai műsornak a befejezése után lesz felvéve, ahogy ezt manapság mondják, kerül felvételre. Ma Filipov Gáborral, Navaracsis Tiborral, Horváth Csabával, mármint ma pénteken, és Füriyes Balázsal fogok beszélgetni. Jó reggelt ott a pincében. Filipov Gábor, Egyensúlyintézet, kutatásigazgató. A Navrasi Tibor szavajárása, hogy szerepel, nem szerepel a horizontomon. Neked mi szerepel a horizontodon? Nagyon sok minden, most a munkára kérdete. Vegyük ezt, vegyük azt. Hát a munkában sok ugyanosságihoz nem tudok beszámolni, szakpolitikákkal foglalkozom. Ezt ki ilyen napjainknak a jelentős részét. Emellett a horizontomnak nyilván fontos része a családi élet és a szabadidős foglalkozások. De lényegében ennyi. Egy, egy, egy átlagos unalmas életet érek. És a munkát horizontja? A horizontja most az egyensúly intézet eléggé sok mindennel foglalkozik egyszerre, ami néha kicsit. Nehéz is, hogy az ember ugráljon egyik témáról a másikra, de jó dolgokat csinálunk. Most éppen készülünk egy energiapolitikai anyagnak a kiadására, ami már nagyon hosszú ideje dolgozunk, és mellette párhuzamosan még 5-6 projekt fut, amikkel foglalkozunk. A horizontodat, hogy kellőképpen szóképzavaros legyek, mennyire befolyásolja a csárda akusztikai? Én ebből a szempontból a kiváltságos helyzetben vagyok, mert a, ugye azt itt már nagyon sokszor elmondtam, úgyhogy a hallgatók már biztosulják, hogy nekem szerződésben van foglalva, hogy nyilvánosan aktuál politikai, pártpolitikai kérdésekkel... De attól még az akusztika hatrád. Hat Tessék? Attól még az akusztika hatrád. Az akusztika, az természetesen. Én nem, arról ásra, Én nem azt mondtam, ásra. hogy miről beszélhetsz. Én azt kérdeztem, hogy, hogy befolyásolja a horizontodat, a csárda akusztikája, hogy tettem hozzá, hogy mennyire szóképszavaros vagyok. Ezt, ezt próbáltam volna elmondani, hogy lassan beszélek. Ilyen. Nem beszélsz lassan. Vagy. Azt mondtad, hogy a szerződésedben mi van, de ez most nem, az, nem arra vonatkozott. Igen, csak folytattam volna a mondat második felével, hogy, hogy természetes módon, és ezt még sokan megerősíthetnék, akik hasonló helyzetben vannak. Az érzelmi bevonódottság az más szintű akkor, amikor az ember ne nem kényszerül arra, hogy nap mint nap reagálja olyan dolgokra, amik, amik nem, befolyásolják ilyen a, a, nem befolyásolják a munkáját a szikávon. Tehát befolyásol olyan értelemben, hogy érzelmények természetesen hatkálja a munkát, azt elég jól el lehet választani ettől. Többféle lehetőség állt előttem, hogy mit kínálok neked, én emellett döntöttem nagyjából 10 perccel ezelőtt. Felolvasok neked egy népszava információt, és aztán gyakorlatilag hallgatlak téged. Ez a mai népszavából, tehát a pinteki népszavából vett idézett teljes terjedelemben nem jelenik meg a TGM-ről tervezett emlékkötett népszava. A lapunkhoz eljutott információk szerint a nemrég Elhunyt Tamás Gásvár Miklós fia, Tamás Ábel igyekszik megakadályozni egy édesapjáról, az emlékhez, az emlékéhez szerintem méltatlan emlékkötet jelenjen meg. Kérdésünkre Tamás Ábel elmondta, letiltani nincs jog a kötet, hiszen az nem Tégém írásait tartalmazza, hanem róla szóló visszaemlékezésekből áll össze. De az kétségkívül szeretné elérni, hogy ez a kötet ebben a formában ne jelenjen meg. Kocsis András Sándor a kocsis kiadó vezetője az apám halála után néhány nappal indította el ezt a Mondta el Tamás Ábel. Előzetesen nem egyeztetett a családdal. <kül> Engem ugyan megkérdezett a kötetbe kerülő szerzőkről, én akkor még csak annyit mondtam ennek kapcsán, hogy a fiatalokról se feledkezzék meg, mert apámnak nagyon sok fiatal tanítványa barátja is volt. Ezután viszont különféle forrásokból értesültem arról, hogy Kocsis András Sándor rengeteg embertől kért apámról szóló szöveget, mindenféle koncepción nélkül, nem tartott a szem előtt sem a műfaj, sem a szerző személyét, még a szöveghosszát sem. Azzal sem volt gondja, ha valaki évekkel ezelőtt ír szöveget küldött. Szép, lassan kiderült, hogy Gábor Györgyet kérte fel először szerkesztőnek, aki egy a közösségi médiában kialakult kellemetlen polémia után visszalépett ettől, és maga is milyen ellenző, hogy hirtelenjében összegerebígézett anyagokkal emlékezzenek meg apámról. Tamás Ebert szerint a kialakult helyzet méltatlan édesapja emlékéhez és a gyász időszakához. Még a temetés előtt vagyunk, és már is egy adó kapok vette a kezdetét, amitől nem csak nekem, hanem az egész családnak rossz érzései támadtak. Gábor egy visszalépése után úgy értesültem, hogy Lakner Zoltán kérte fel a kiadó vezető, akinek alapvetően az lett volna feladata, hogy a már felkért szerzük vegyesmifajó szövegei próbáljon a rendet tenni. Kérésemre a Zoltán is visszalépett a szerkesztéstől. Egy ponton világosá vált számomra, hogy a készülő kiadvány elsősorban egy üzleti vállalkozás, aminek az a célja hogy minél gyorsabban ki kiasználja az édesaprámra irányuló közfigyelmet, minél nagyobb példányszámban eladható, sok képpel illusztrált kötet álljon össze, tökéletesen esetleges tartalommal. Tamásában hangsúlyozta, hogy egy TGM emléketet megszületéséről önmagában nem határolódik el, viszont azt mindenki igyekszik elérni, hogy ez ne végig gondolatlanul koncepció nélkül és elsietve jöjjön létre. A rendszerváltás után nem történt ilyen példátlan ügy. 33 éve vagyok kiadó, és hosszú ideig is a szakma elnökeként dolgoztam, ezért a jogi háttérrel tökéletesen tisztában vagyok, Közölt a népszava megkeresésére Kocsis András Sándor. Udvariasságból felhívtam Tamás Ábelt, aki gondolkodási időt kért. Az elmúlt években megjelentettünk megemlékező köteteket, Eszterházi Péterről, hellerágről és korrát Györgyről. Csak elismerő szavakat kaptunk. Az Esterházi kért a család egy hét gondolkodási időt, majd írásban jelezték, hogy nem akar a könyv megjelenését. Határozottan tiltakozom az ellen, hogy Ábel sorozatosan megkeresi a potenciális szerzőket, és azt állítja, hogy üzleti okokból akarom kiadni a könyvet. Sajnálatosan kopik az emlékezet, és három hónap múlva már nem nagyon fognak beszélni TGM-ről. Ha most valaki nem jelenteti meg az internetes megemlékezéseket, napok múlva azok eltűnnek a világháló mélységes sötét bugyraiban. Tamás Ábel súlyosan beavatkozott a kiadói autonómiánkba, ez nem bűn, hanem hiba. Ilyen körülmények között elállok a kötet megjelentetésétől, jegyezte meg a kocsis kiadó vezetője. Népszava. Mi minden jut erről az összedből? Nekem úgy volt az információ, hogy nem olvastam ezt a cikket. Nem olvashattam, mert ez néhány órája jelent meg. Világos, világos. Hát csak értelmeset nem tudok mondani, szomorú, szomorú az egész. Nem ismerem a részleteket, nem ismerem talán. Könyörgöm, állat, nem, nem ezt a nem konkrét a dolgot kell megítéljen. Én, a, én, én egy jelenséget mutattam fel, egy konkrét példa által itt élünk. Nem lehet azt mondani, hogy ez a történet, ez egy teljesen egyedi eset lenne hazánk életében. Azt kérdeztem, hogy ha ezt egy trambulinnak lehet venni, akkor és elrugaszkodni tőle róla, mi minden jut az eszedbe. Hát a, több minden is. részben az, amit én is látok a könyvkiadáson, hogy, hogy milyen rossz helyzeteket tud szülni az, amikor a felgyorsult világgal próbál lépést tartani, egy olyan lassú ipar, mint a könyvkiadás, és reagálni próbál aktuális eseményekre. Bár meg az itt eszemben, hogy, hogy ugye Bibó István 1979-ben halt meg, és kevesebb, mint egy évvel később egyébként egy, Elég sok kiváló szerzőt kötet meg tudott jelenni akkor is, tehát végül is korrigálni kellene magamat abban, hogy ez, ez mennyire egy ilyen prompt történet. Azt kicsit fájt ez a mondat, hogy néhány hónap múlva tényleg erről nem fognak beszélni. Ez azért remélem, hogy nem, nem feltétlenül De az, másik az, zóban, az, hogy halála kapcsán milyen domborművet lepleznek le a házán, ahol élt, vagy hogy Gerő András halála után ír Fűriás Balázs Karácsony Gergelynek, miközben ő is tudja, hogy a díszpolgárságnak, a posztumusz díszpolgárságnak van egy rendje, hogy kapja meg Gerő András utólag ezt a díjat. Én erről a jelenségről beszélek, de ezt ennél jobban nem tudom érzékeltetni, ha nem vagyok érthető. De, de érzhető vagy. Azt, azt szerettem valamit mondani, hogy, hogy ez egy, ez egy uh, furcsa szituáció, amikor, és most próbálom magam Tamásában hely, helyébe képzelni magam, is tiszteltem egyáltalán nem ismerek, hogy milyen az, amikor meghal valaki, aki fontos volt az életedben finoman fogalmazva, és aki egyúttal egyfajta rosszul fog használni nemzeti közkincs is, és hogyan ütközik ilyen családnak a szempontrendszerre és a közösségi, kontrollálhatatlan különböző frakcióinak a, a, a törekvései. Nem szívesen kerülnék ilyen helyzetbe. Semmi más? Hát mit mondjak, mondom, ezzel a De még egyszer mondom, a történet az, az, az, az én most azt mondtam, hogy ez egy test Hogy mit látsz benne? Tégé, ha gondolod, meg se kell látni benne. Hát nehéz nem meglátni, hiszen róla szól most ez a történet. Én ezzel készültem most. Hirtelen más témát nem fog bedobni. Értem. Akkor hallgatni fogunk. Jó, engem ez a téma, és hihességeket nem akarok most mondani, így hirtelen, hogy Meghallottam ezt a hírt. Tudomásul vettem, én abban reménykedtem, hogy ez nem egyszerűen csak egy hír, hanem alkalom arról, hogy valamiről beszélgessünk. Nem, nem, ez nem egyszerűen egy hír. Engem egyébként foglalkoztatni szokott az, hogy, hogy ebben a mostani nyilvánosságban mit tudunk kezdeni különösen közéleti kontextusban olyan jelenségekkel, mint például a halál és a gyászolás, és a nyilvános télen előtti gyászolás, és ebben egyébként szerintem a közösségi média az talán több tanulságot is hordoz, mint egy ilyen könyvkiadási konfliktus. És ez akár a Geri Andrásnak a halála, akár a PGM halála, akár, a, akár még a Hegedűs Zsuzsa halála kapcsán is szerintem megnyilvánult, hogy ez egy, hát hogy mondjam, hiányosan belakott terület, tehát hogy nincsenek meg azok a normák, vagy közösen elfogadott szabályszerűségek, amik amikhez igazodva helyesen lehet gyászolni, ha egyáltalán kell gyászolni helyesen nyilvánosság előtt. Ez nagyon jól látszik a tgm a ahol, ahol már a könyvnek a felmerülése előtt áldászkonfliktusok konfliktusok törtek, azzal kapcsolatban, hogy kinek van joga egyáltalán tgm re visszaemlékezni, az ő halálát, meggyászolni, milyen szavakkal, milyen fórumon, milyen retorikai jelenekkel, ami azért zavarve akkor, amikor az ember még. Egyáltalán nem dolgozta fel, a ami történt. Ebből a szempontból roppant érdekes volt e, Hegel és Zsuzsa hat, halálom, mert ugye én egy interjút szerettem volna készíteni vele, e, ez maximálisan elő volt készítve, de mielőtt találkozhatunk volna, meghalt. Hogy mi valaha is találkoztunk én nem emlékszem rá, Telefonon beszéltünk többször, esemeseget váltottunk, és amikor meghalt, akkor a telefonjára, pármint a telefonszámára küldtem egy részvétem szöveget, mint hogy ezt megtettem tégyen, vagy Adrase sevíván halála esetén is, így szoktam eljárni. Nyilván valami előtt nem volt mobiltelefon, az ember ilyet nem tudott tenni, és teljes döbbenetemre jelentkezett a család néhány héttel később, hogy meghívnak a temetésre, és részese voltam egy olyan szertartásnak, ahova nem mint kíváncsi mentem el, mert ez biztos, hogy nem egy jó szó, és nem is mint érdeklődő. Nem mondhatom azt, hogy a hegedű zsuzsa tevékenység előtt fejet hajtó ember, hiszen nem tartoztam ezek közé, nem mondhatom azt, hogy a személy előtt hajtottam fejet és gyászoltam, hiszen soha nem találkoztam vele, vagy legalábbis emlékeim szerint nem találkoztam vele, <kül> A munkámból adódó csodának neveztem, ha ez egy megfelelő kifejezés, hogy csoda, valószínűleg nem megfelelő, de egy olyan titkos alagút jött létre, amely titkos alagút megnyílt előttem a korábbi ismerettségünk alapján, és részese lehettem egy szertartásnak, amely egy kertben zajlott, amely a szociológus lakását, illetve házát, ahol lakott, vette körbe, megismerkedtem a családtagjaival, viccent annak a jó néhány ismerősnek, akinek valószínűleg fogalma nem volt, hogy én miért vagyok, én nem tudtam, hogy ők miért vannak ott, és a kvaterkázásból, ami egyébként ilyenkor általában beszokott következni, kivontam magam, de egy filmszerű élmény maradt, Nagyjából ahhoz hasonlatos, csak egészen más, mint amit kerényimre értel. el akkor, amikor néhány nappal a halál előtt meghívott engem és a kedvesemet Balaton Almádiba, ahová elmentünk. Most éppen azon gondolkodom, hogy néhány nap múlva vajon elmegyek-e a tőlem nem túl távoli temetésre, ahol Bölcs Istvánt temetik, és ahol megannyi olyan emberrel találkozhatom, akivel én annak idején ezt a szakmát megtanultam, vagy akiktől ezt a szakmát megtanultam, miközben nem voltam Bölcs István kedvence, nem voltam a tanítványa a radnótiban máshol sem. Nekem például ezek a gondolatok jutottak az eszembe. Nekem az, hogy, hogy mennyire nincsenek eszközeink arra, hogy kezeljük a haláltat, hogy a... Azért azt el lehet mondani, és nem fog nagy eredetiséget produkálni most, hogy a születés után valószínűleg a halál a legfontosabb esemény az életünkben, ami azért mégiscsak fölé tornyosul minden ilyen hétköznapi, apró dolognak, ami foglalkoztat is szokott minket. És azzal, hogy igazából egy, ezt nem tudom szebben mondani, egy hagyományvesztett társadalomban érünk, mennyire, mennyire bénán, amikor egy ilyen helyzettel szembesülünk. Egyébként mindenki ilyenkor jellemzően saját magáról kezd elbeszélni, amikor szembesül ezzel a... De amikor azt mondod, hogy hagyományi besztett társadalom, az mit jelent? Azt, hogyha van egy társadalomnak egy közös norma rendszere és ahogy értelmezi a világot, jellemzően például egy vallási kultúra kereteik az ott, akkor valamit, valamit gondol a halálról, vagy kap kényelmes kereteket, hogy el tudja helyezni ezt a, ezt a traumatikus élményt. A szertartások, a halottilítusok azok a hagyományos társadalomban nagyjából erre szolgálnak, ami kicsit a halászorongások leküzdésére is szolgál, és mi pedig egy olyan modern társadalomban élünk, ahol ezek a köteléketek meglazgultak, ez nem egy, ez sem egy nagyon eredeti gondolat. Rengeteg alternatív, identitás, világértelmezés és hasonló verseny egymással, és szerintem lehet látni ezt az elveszettséget ilyen típusú abszolútumokkal való szembesülésnek a során. Például, amikor emberek azért esnek egymásnak, hogy mit szabad és mit nem. Lehet-e a halottról rosszat is mondani, kritikát gyakorolni, vagy csak jót. Hogy szól ez a mondás? Csak jót, vagy csak igazat a halottról. Tehát ez a, ez a fajta elveszettség szerintem nagyon jól látszik az ilyen, ilyen eseteknél. Kinek a temetésén voltál utoljára. Fúha! Ó, oh, ezt nem is akarom elmondani. Családod! Köszönöm a rendelkezésre állást sajnálom az apropót, a kettőnk beszélgetését nem apropónak tekintem, a témát. Én is köszönöm. Filipov gábor hallották, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatóját. Igen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Navras és Tibor Veszfelén polgár van a vonalban. Um, ha azt mondom, hogy egyesek a mi beszélgetésének a vége után nem először azon gondolkodtak, hogy miket nem folytatjuk-e a beszélgetés sorozatot, az a magyar néplélekkel, vagy mi a megfelelő kifejezés, mivel van összefüggésben? Márhogy folytatjuk-e, tehát, hogy lesz-e piromai adás? Igen, ilyen igen, észre, igen, igen, igen, igen. <gül> azt nem tudom, hát a magyar népfélekkel talán folytatnánk, nem tudom, én nem, én nem éreztem ebben semmi, miért ne folytatunk, folytatnánk, vagy? A múltkori beszélgetésből evidens módon következik, hogy a mostani beszélgetésünknek az első, harmadában a Veszprém Európa kulturális fővárosa. szerepel, és sajnálom, hogy ez a múltkori beszélgetésből kimaradt. Olvastam a Madinerem megjelent írását, amely alapvetően olyan, mint egy büszke családapának az írása, akinek megszületett a gyereke. Különösebb nóvumot nem tartalmaz, örömről szól. Igen. Hát egy publicisztikában az ember, én úgy gondolom, igen, igen. Azóta már mondhatom azt is, hogy 60 százalékkal nőtt a turisták száma a megnyitó ünnepség időtartamában, az eddig, a, tehát a megnyitó ünnepség napján, illetve az előttelé. De... mi, hogyan lehet mérni? Hát ezt a turisztikai ünnepség, szállodai foglalások alapján... Igen, aznap nem lehetett, Nem szombatra. Igen, 40 kilométeres közvetben nem lehet ezt a szállódát, Ami részben egy szegénységi bizonyítvány, tehát ez e, ennyit tud a a Bakuim-Balató régió, hogy mindig ugye arról beszélünk, hogy mennyivel jobban is, ha nagyobb érdeklődés lenne, de akkor kiderülnek a korlátai a nagyobb érdeklődésnek. Másrészt viszont egy fantasztikus eredményvesztően. Sajnos annak ellenére, hogy szerintem nagyon jó adottságokkal rendelkezik, de nincs az idegenforgalmilag legdivatosabb városok között Magyarországon sem. Ez önnek mekkora a fájdalom? Különösen, mert nem fájdalom, ebben praktikus, pra, praktikus nehézségeket látok. Tehát egy, gazdaság, egy, egy, jó, adot, egy jó adottság ki nem használását, tehát még potolható, mindig egerrel szokták párhuzamba állítani. Eger a belföldi turisztikai vonzerővel rendelkező városok közül 3-a második hogy a harmadik szokott általában lenni, Veszkén pedig, pedig a rendszeresen a lista jócskák második felében szerepel. Ön mikor szűnt meg vidéki fiú lenni Budapesten? Mikor szűnök meg? Mikor szűnt meg vidéki fiúnak lenni Budapesten? Nem, nem. Ha egyáltalán megszűnt? Nem, szerintem nem szüntem meg. Én, nem meg. Én... Én alapvetően most is veszprémiagyal gondolkozom, vagy vidéki agyal gondolkozom, akkor fogalmazunk úgy. Te nekem Budapest egy nagyon érdekes, nagyon fontos, nagyon szép város, de, de nem az otthonom. Ingázhatna is? Hát egyébként igen, igen. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy az, hogy az agglomerációból jár be, vagy mondjuk egy veszprém távolságból jár be, az időben most már sajnos ugyanannyi. Um, azt kérdezem öntől, hogy örvendetes, hogy 60%-kal nőtt meg ilyen rövid idő, alatt igaz, hogy maga az időtartam is rövid, hol ezt mérni lehet, de ha visszaemlékszik rá, akkor talán egy évvel ezelőtt beszélgetünk arról egy szilveszteri utazás kapcsán, hogy azon a környéken járva mi mindent találtam a barátnőmmel, akivel együtt szilvesztereztem ott a környéken zárva, és meg is beszéltük, hogy herenden például az élet valamikor májusban kezdődik, még egy mondatát is idéztem az otthoni pékség eladójának, ami akkor nagyon megmaradt bennem. És önnel arról beszélgettünk, hogy ez az időszakosság, ez bizony nem csak ennek a régiónak, hanem más területi egység idegenforgalmára is jellemző. Vajon ez a projekt, ez mennyiben tud ezen változtatni? lehet egy ilyen projekt fecske is? Egy ilyen fecske csinálhat-e nyarad? De több hülyeséget nem kérdezek. Ez, ez a célunk. Azért is a bakonyi... De emlékszik erre a beszélgetésre? Igen, igen, igen. És azért, hát ennél, ennél talán ezt alátámasztó beszédes tény az is, hogy egyébként hagyományosan Veszprémben is a várban lévő múzeumok és kiállító terek általában olyan október 20-tól, Kúsvétig zárva szoktak lenni, kulcs természetesen a portán, vagy valahol megtalálható volt, de melyik az a turista, amelyik ilyenkor egy idegen városban nyomozást kezd, hogy vajon hol lehet az az ember, aki él a kulcs van, hogy aztán átsétáljon ki is, és a idegépületben megnézze a kijelítést. Tehát ez valóban abszolút életforma, nem csak nem csak szükség ezekben a városokban, de szerintem tudunk rajta, vagy én abban bizony, hogy tudunk rajta változtatni. Ennek az egyik formája az, hogy most az Európa Kulturális Fővárosa Program sorozaton belül eh, tesz, csinálunk, vagy szervezünk olyan, olyan eseményeket, amelyek, eh, amelyek talán odavonzák az embereket, például februárban lesz a Hortszázont Szívgyirodalmi Fesztivál Veszprémben, aminek megint az a célja, hogy akkor jöjjenek februárban is, és eh, Másrészt pedig a Bakony és a Balaton térségének az összekötése. Ugye a Bakony, a Bakony 30-40 kilométerre fekszik a Balatontól. Ez valójában nem távolság autóval. Mégis a, a közvéleményben annyira ellentétes, tehát nem egy, nem, egy, egy, nem egy térségként kezeli a magyar közvélemény a Bakonyt és a Balatont, hanem mind, mindkét egymással homok egyenest, ellenkező tulajdonságokkal rendelkező térségeket, amelyek, ugye, ha már úgy nézzük, hogyha nem a földrajzi távolságot, hanem mondjuk a kulturális vagy képzeletbeli távolságot nézzük, akkor szerintem akkint, amit több száz kilométer választ a legmástól. Mindig én azt szoktam mondani korábban is, talán már itt is mondtam, és önnek is mondtam, hogy Veszprém egy olyan város, ami 15 kilométerre fekszik a Balatontól, a legközelebbi Balatonpart, ez Almádi Tűzfő térsége, ez 15 km-re van veszprém és 15 km-re fekszik a Bakonytól. Mégis, ha az emberek megkérdezik, hogy Veszprém hol van, akkor sosem mondják az szű Balatoni város, viszont többször mondják azt, szű Bakonyi város. És ezt szeretnénk oldani, ezt, a, ezt az, ami ilyen ellentétnek állítja be a Bakonyt és a Balatont, és ezt egy egységes térségnek át fogalmazni, és abban bízom, hogy akkor talán sikerül megteremteni azt is, hogy novemberben, decemberben, márciusban is jöjjenek az emberek a bötessébe. Valamit megpendítek a múltkori beszélgetésünk hangulatából, de nem azért, hogy kiegyensúlyozottá váljon, hanem hogy megjelenjenek benne olyan színek is, amely színek közben jelenvalúak. Um... Van egyfajta versengés ellenzéki orgánumok között, hogy melyik mikor tud először leleplezlő tényt, adatot mondani valamiről, amire egyébként akár büszkék is lehetnénk, de mégis ám hanem. nem. A 24.hu írta arról, hogy a Balaton Almádi polgármesterének cége százmilliókat nyert a program pályázatán, aki polgármesterként irányítja Balaton Almádit, amely tulajdonos a Veszprém Balaton 2023 Zrt-ben, másfelől tulajdonos annak a cégnek, ami kétszer is befutó volt a Veszprém Balaton 2023 Zrt közbeszerzésein. Majd később megírják azt is, hogy magában a cégvezetésben egyébként hogy adta át a helyét a polgármester a lányának, de ez továbbra is a 24.hu felfogása szerint összeférhetetlen, függetlenül attól, hogy a polgármester, illetőleg az ön nevében megnyilvánuló minisztérium ezt nem találta összeférhetetlennek. Haladva az Erasmus felé, de még nem eljutva oda, segítsen nekem is, nem leszek félreérthető. Mennyire szubjektív fogalom, mennyire strikt fogalom az összeférhetetlenség. Hát az újságíró szubjektív fogalomként kezeli ezen így, én Fabó Petit ismerem, hát ő egy almádis rác, meg vesztrébi, meg én is egy vesztrébi és almádi ember vagyok, ismerjük egymást gyerekkorunktól kezdve. Pontosan ugyanúgy, mint, mint annak idején én arra emlékszem, Muraközi Péter a szintén és most egyébként az Utcazene Fesztivál szervezője, ő is gyerekkori haverok vagyunk, és, és akkor annak, ezzel kapcsolatban is összeféletetlenséget emlegettek. Fabo Péter azt hiszem, amikor elnyert, de ezeket a pályázatokat, akkor nem volt polgármester. Ez tényleg a 24.hu vagy, vagy nem is említi, vagy teljesen mellékes körülményként említi. A Boketi korábban egy vállalkozó volt, neki van a térségben a legnagyobb, vagy egyik legnagyobb ilyen rendezvényszervező, és nem tudom is egészen pontosan milyen vállalkozása beszpén belül rengeteg fesztivált csinál. Ez az egyik része a dolognak, nem volt akkor polgármester munkat, tehát semmi fajta összeférhetetlenség nem állszám. Másrészt pedig én, mert engem úgy kevernek bele az egészbe, hogy én a, a, ennek a cégnek, a projekt cégnek az igazgatótanácsi elnöke voltam tavaly tavaszig, de szerintem ezt mindenki tudja, hogy egy igazgató tanácsi elnök, az nem végez operatív, tehát nem, nem én írom ki a pályázatot, nem is én döntök a közbeszerzési eljárásokról. Az igazgató tanácsi elnök az egy jobbára, és a mi ügyrendünkben pedig különösen reprezentatív funkciókat ellátó, illetve garanciális szerepet eljátszó elnök, és meg aztán meg már, amikor körülbelül majdnem egy időben azzal, hogy a Fabó Péter Polgármester lett, én meg már nem lettem igazgató tanácsi meg miniszter lettem, és összeférhetetlen a kettő. Tehát, hogy mondjam, összefércelnek két történetet, és aztán sokat mondóan hallgatnak, mert ki nem mondanak semmit egészen. Most, hogy nekem ami nagyon tetszik ebben a cikkben, az az, amikor leírják, hogy Fabó Péter a Facebookon egy nappal a közbeszerzési eljárás eredményhirdetése előtt azt írta, hogy mindent átbeszéltünk Navracsis Tiborral, vagy nem tudom, azt hiszem, hogy, hogy a Fabó Peti. Tehát, ha valaki egyébként tényleg úgy így csinál, akkor az biztos úgy csinálja, hogy a Facebookon megírja, hogy egyébként ezzel az emberrel mindent megbeszéltem, és minden rendben lesz. Tehát én a 24. nak a cikkét ebből a szempontból most azon túl, hogy azon már túl vagyok egyébként, hogy méltányos vagy méltánytalan egy ilyen cikket megírni. De, de jót szórakoztam, mert szerintem az égirágon semmi olyan... Nagyon jól beszélgettünk, beszéltem neki városunk helyzetéről, céljairól, terveiről, a Westframe Balaton Európa kulturális fővárosa a Balaton-Almádi programjairól. Fontos volt, hogy Navracis Tibor lássa, komoly terveink megvalósítható elképzeléseink vannak, úgy láttam, hogy számára pedig fontos, hogy képben legyen, tudjon rólunk. Igen, de most ezt, ezt, ezt a bejezést vádpontként, korrupciós vádpontként megjelentetni egy újságban, szerintem ez vicces. Maga az összeférhetetlenség egy hétköznapi ember számára nagy valószínűséggel, ha magamból indulok ki, akkor az egy morális kérdés, jogi kérdésként akkor találkozik vele, leginkább, hogyha az rá vonatkozik, de az emberek zöme ilyen összeférhetetlenségi helyzetbe nem kerül. Visszemlékszik-e arra a hazai történelmet illetően, hogy nagyjából mikor van szó permanensen arról, hogy a hatalom úgy játszik az embereivel, a gazdaságban, a kultúrában, a sportban, ami összeférhetetlen. Nem a Fideszről kérdeztem, azt kérdeztem, hogy tud-e olyan dátumot, mindüksz. amióta ez többször hallani, mint azt legerűzően. Én gyerekfejjel már hallottam, akkor ezt protekcionizmusnak hívták. Mi a különbség a kettő között? Nem tudom. Akkor azt a szót használták rá, ami azt jelentette, hogy mindig, hogyha valakinek jó ismerősei voltak, akkor az jobban jár, többet kapott, meg tudta szerezni, nem tudom. De ez nem csak magyar jelensége, éppen tegnap Büsszelben a egy máltai politikus ismerősemmel, akivel beszélgettünk a máltai politikáról, és teljesen egyébként nem korrupcióra kihegyezve. De ő például azt mondta, hogy Máltában Máltán, bocsánat, a politikai pártoknak nincsen költségvetési támogatásuk, éppen ezért a most hatalmon lévő párt, és azért nincs többek között, mert a most hatalmon lévő párt teljesen nyilvánvalóan a közbeszerzési eljárásukban a számára ö, kedves, vagy felé nagylelkű gazdasági cégeknek kedvezés, a többi. és ő ment is tovább, én fönn se akadtam, meg vissza se kérdeztem, csak elgondolkodtam <hül> azon, hogy, hogy hát Tessék, ő ezt teljesen evidenciaként meséltem, és, és nem is megbotránkozza fölött. Te egy ellenzéki képviselő volt egyébként. Nem is megbotránkozza, úgy meséltem, mint hogy hát azért nem kell költségvetési támogatása pártoknak, hiszen amikor hatalmon vannak, akkor a gazdasági életet is rendezik Tehát nem csak Magyarországon van ez így, de én amióta az eszemet tudom, azóta ez különböző megjelöléssel, de mindig, mindig itt van a hétköznapi beszédben. A Facebook oldalán írta, az Erasmus és a Horizon Európa programok folytatódnak, és a Magyar Alapítványi Egyetemek hallgatói akadályok nélkül vehetnek részt mindkettőben, ebben állapotú meg a mai tárgyalások során, Johannes Hahn költségvetési és Maria Gabri oktatási biztossal a tárgyalás során felvetett aggályokat orvosoljuk, és ezzel hosszú távon is megteremtjük a korlátlan hozzáférést a programokhoz. Hogyan történt a tárgyalás? Jó napot, jó napot! Szervusz Tibor, üljél -e, leült, és akkor mi történt? Igen. Hiszen arról volt szó, hogy öt perc alatt megoldottak valamit, amiről Magyarországon azt gondolták, hogy hát ez megoldhatatlan lesz. Nem nem. nem, azt, nem. Én nem azt mondtam, hogy öt Ez Ez valahogy, az, az, valahogy Gellert kapott. Megkérdezték tőlem, hogy tudjátok a tárgyalás és azt mondtam, hogy, hogy abból adódva viszonylag egyszerűen, hogy öt perc alatt konszenzusra jutottunk abban a kérdésben, hogy az Erasmus és a Horizont Európa program tehát nem lehetnek a magyar egyetemisták és a magyar kutatók. Én ezt mondtam, és utána aztán beszéltünk a között. Nem, nem én oldottam meg. Mert 5 perc alatt kiderült, hogy az Európai Bizottságnak sem volt szándéka az, ami, amit aztán... Kiderült-e az, hogy az az osztályvezető vagy alosztályvezető, akire ön a múltkori beszélgetésen utalt, miért írta azt a levelet, amit írta a Tempusznak? De hát ez most nem, ez, ez nem ezen a tárgyaláson, tehát ez ilyenkor nem próbálom motivációt kutatni, hogy ki miért, hogyan, meg hogy kicsit nyilván most mondanám azt, hogy, hogy kényelmetlen ilyenkor egy belső szervezeti logikába belekérdezni kívülről a két visszós teljesen egyértelműen már az első mondatokban, amikor én elmondtam, hogy ez milyen, mit okozott Magyarországon egyrészt jelentkezési időszak van. Tehát a gimnazisták, akik most adják be a jelentkezési lapjaikat egy ilyen hír kapcsán, hogy a közérdekű alapítványok által működtetett egyetemek a jövőben nem vehetnek részt az Erasmus programban is. A Horizont Európa valószínűleg őket kevésbé érdekli. Ez egy olyan tényező, ami potenciálisan eltántoríthat valakit egy valamelyik egyetemre való jelentkezésről. Másrészt ez már most is 180 ezer diákot érinthet, hiszen a magyar sajtó egy részében ezt egyértelműen úgy interpretálták, hogy kész vége az Erasmusnak, ki vagyunk tagadva a Horizont Európának is, és Ők erre rögtön mondták, hogy egyrészt ez nem volt szándéka az Európai Bizottságnak, másrészt pedig nem is ez a helyzet. Megállapodtunk abban, hogy... hogy Ugye az Erasmus esetében ez egy egyszerűbb dolog, hiszen itt 2024 nyaráig amúgy is megoldott most a finanszírozás. A Horizont Európánál pedig megállapodtunk abba, hogy a magyar egyetemek ugyanúgy pályázhatnak, ugyanúgy elbírálják őket. Jó, az erasmus kapcsolatban nem fejezte be a mondatot. 24 nyaráig megoldott a finanszírozása, Igen. és utána? U Hát utána most kell majd megállapodnunk, hát azután jön az, hogy, hogy milyen jogszabályváltozásokra van szükség, hogy hosszú távon is rendezzük ezt az együttműködést. És, és ezt a kettőben, ebben, ebben állapodtunk meg öt percen belül, hogy ez akkor ez lehetőség, és utána kezdtünk el arról beszélni, hogy most akkor egészen pontosan mi is a probléma a Horizont Európa és a Erasmus plusz béli magyar részvétel, és a közérdekű alapítványokkal. Ez a probléma, ez, ez milyen jellegű probléma, és itt azon sítottuk, azt, hogy ez egy összeférhetetlenségi probléma. Ekkor elmondtam, hogy ugye egyszer már ők is emlékeznek rá, hogy ősszel kezeltük ezt az összeféretetlenségi problémát, amikor, amit itt is már többször beszéltük róla, az összeférletetlenségi nyíltatok átszerét bevezettük, és mondták, hogy igen, igen, rendben. De azóta is több eh, ilyen fogalmazok úgy, hogy politikai nyomás, vagy jelzés érkezett abból a szempontból, hogy ezt mások nem tartják megnyugtatónak. Ezt de ezt akar... megmondaná, hogy ezen mit kell érteni? Nem kell, hogy hosszan beszélje róla, de... Nem, nem. De nem kérdeztem meg tőlük. nem kérdeztem meg tőlük? Én nem riporter vagyok, hanem tárgyalópartner. Tehát ők elmondják, hogy mit, mi a helyzet, én pedig arról tárgyalok, hogy hogyan lehet ezt megoldani. De türelem, én ezt tökéletesen értem, amit mond, de ön ezekben a pillanatokban mindig elválasztja egymástól a fontost a fontostalantól, és azt gondolja ilyenkor, hogy most nem az a dolog lényeg, hogy megkérdezze, hogy ki milyen panaszsal, hanem hogy ezen hogyan tudják túltenni magukat. Ezt jól láttuk. Igen, igen, igen, igen. Én minél, én minél gyorsabban szeretnék. Magyarul ön arra gondol ilyenkor, most már azért többé-kevésbé kezdem érteni, hogyha egyébként ők ezt el akarnák mondani, akkor elmondják, és ön akkor ezt meghallgatja, de ha ők ezt ebben a formában fogalmazzák meg, akkor ön ennél bejebb nem kérdez. Igen, igen, hanem lépjünk tovább, meg arra is gondolok, hogy egyébként ha számukra ez nem lenne annyira lényeges, akkor nem is mondanák el az egészet, ha nem hogy az Következésképpen. Az, hogy ez magyarázatként elfogadható, vagy nem elfogadható, ez szintén mennyire volt a horizontján? Hogy a magyarázat elfogadható-e? Igen. Hmm. Számomra? Igen. Nem, ilyesen, én ezt, Igen. Hát nem, nem volt a horizontom. Ez is olyan volt, hogy... A mandátum értem. arról szólt, hogy Tibor állapodj meg? Igen és volt-e neki... mandátumon szólt arra, igen. igen meg... arról veszek, és azt kérdezem, hogy ez a mandátum, ez egy kötetlen mandátum volt-e. Hát olyan értszerűen nem volt kötetlen, hogy én előzetesen természetesen a kormány tagokkal, tehát amikor az ügy tartozik beleért a miniszterelnököt, és én ezt egyeztettem, hogy mi lenne a mandátum. Én ezt értem, de volt-e neki tóligja? Amiben már nem mehetett volna bele csak úgy. Mm. Biztos, igen, igen, persze, minden tudnak van tól. Igen, biztos, hogy ennek is lett volna olyan, hogyha a bizottság valami olyat mond, ami akkor, akkor azt mondom, hogy... Oké, okay, rendben van. Akkor azt mondták tehát, hogy érkeztek ilyen üzenetek, és akkor ők azt gondolják, hogy térjünk vissza az eredeti, vagy, a, vagy egy korábbi verzióra, nem az eredeti, egy korábbira Is, ugye, emellett. Mert megtartjuk ezt is, ami a, a, az összeférhetetlenségi nyilatkozatok rendszere, és emellett bizonyos... Tehát két problémát említettek, az egyik, hogy bizonyos hivatali pozíciók legyenek összeegyeztethetetlenek a kuratóriumi tagsággal, vagy összeférhetetlenek a kuratóriumi tagsággal. Másikről a másik iről kuratóriumi tagság időtartama az ne legyen korlátlan. Igen, ezt is írta, de azt is írta egyben, hogy nem tisztázták, hogy... Az első pontban megfogalmazottak szerint kitekinthető összeférhetetlennek. Igen, Igen mert nem tudtak egyértelműen. Amikor én megkérdeztem, hogy rendben de hol húzzuk meg akkor az alsó határát a ki kivezető politikus, ki minősíthető vezető politikusnak, akkor erre nem kaptam egyértelmű választ, maradtunk, hogy ezt pontosítjuk az elkövetkező időszakban. Ki pontosítja, kivel? Hát az, az alattunk lévő szín. Tehát ezt már nem öntárgyalja. Én tárgyalhatom én is, ha úgy alakul, hogy nem tud megegyezni az alattukkéből szintet. Két munkaszervezet, szofisztikált, többrétegű rétegű szakemberek, lehetőség szerint a mindennapos egyeztetéseket. E-mail, oda-vissza? Hát akár e-mail, akár online konzultáció, uh -huh. nem tudom, bármi. És ugye a politikusok mindig akkor jönnek be, amikor úgy érzik a közigazatási emberek, hogy eljutottak a, az ő mandátumok uh -huh. határáig, és még sincs egyetértés. Akkor kell politikusoknak össze. Ki kereskít? Már mostani... Hát nem tudom, hát folyamán, mo most már egyeztetnek folyamatosan. Hiszen ön még azt is felajánlott, ha kell, akkor hetent elutazi Brüsszelbe. Persze, hát én mondtam nekik. Hát nyilván, hogyha nincs megegyezés, hogy ellentét van, akkor megök én azt mondom. Ezt vannak, de ez egy ilyen folklorisztikus elevek, amiket így látok, hogy a mondataimból de legalább a saját mondatait mondom vissza, tehát legalább én azok között tartozom, illetve, aki nem az adja más mondatát az, az ön szájába. Én azt mondtam azt, hogy kimegyek akár hetente is, hogy azon nem újjék, tehát ez akár naponta is, azt is mondhattam volna. hogy az emberek nem látják azt, amit ön csinál. Ön azon kivételes emberek között tartozik, aki legalább beszél róla, de nem látják az emberek, hogy mi történik. Ennek következtében, hogyha valaki, eh, ahogy egy szakács is általában olyan körülmények között dolgozik, hogy oda nem mehet be a vendég. Ha ön olyan nagyvonalú, hogy csinál átmenetileg egy látványpékséget a szónak abban az értelmében, hogy bele lehet nézni abba a tevékenységbe, amit ön folytat, akkor ne csodálkozzon azon, hogy egy viszonylag már nem nagyon fiatal, de nagyon kíváncsi ember neve fiala jár, és Tesz föl. Ennyi történik. De nem szodálkozom azért, hogy azt mondom, hogy milyen mulatságos a mondat részekből mi, mi az, amit az újságírók nem ön. A nyilvánosság. A hát meg, meg maga a kíváncsiság, hát nézd, ami önnek evidens, másnak nem evidens lehet, hogy könnyen lehetséges, hogy ön mással kapcsolatban tesz föl hasonló kérdéseket, és az hasonlóan meg, elcsodálkozik, mint ahogy ön. Én azt jól sejtem el, hogy a tárgyalásoknak a. Kármű dologról jel... beszélünk. De... Két különböző dologról beszélünk, de mindegy, beszélgetés kedvére lépünk túl ezen. Mennyiben beszélünk két különböző dologról? Hát ugye én nem, én nem én nem azt mondtam, menjünk tovább szerint? Mondja, figyelek. Én nem azt, én mondta, én csak hogy... azt mondtam, hogy milyen érdekes hogy az ember mond, mitől 10-15 mondatot, és abból a magyar újságírás, hangsúlyozom nem ön, hanem más újságírók, mik azok az elemek, melyek, el, mely elemeket emelik ki, és teszik önálló hírét. De Ez tökéletesen, az... én ezt teljesen értem, de azt értse meg, én hogy ma már nem mondani, először nem mondom a csárda nek, akusztikáját, nem ugye. E, áll, nem abból adódóan, hogy ön szóba áll a sajtóval, e, átadnak egy metró állomást Karácsony Gergelyel, és önnek azt kell tapasztalnia, hogy az elhíresült Stelex videó Köszönöm. Uh... Ban önt egy metró állomás átadásán alapvetően az Erasmusról kérdezik, de Karácsony jár sokkal jobban, mert őt viszont a guruló dollárokról kérdezik, és e tekintetben ő teljes nézetazonosságra, vagy hangulati azonosságra jut önnel, mert ennek a videónak a végén azt mondja, hogy mégiscsak micsoda képtelenség, hogy az egyik legnagyobb projekt valósul meg, és akkor valami egészen másról kérdezik, miközben ebben az egészben az érhető tetten, ami ugye az elmúlt idő a miniszterelnök úr templomi videójával volt kapcsolatos, hogyha az újságíró végre találkozik a politikussal, akkor az eseménytől teljesen függetlenül, oda nem való, adott esetben a hangulattól teljesen elütő kérdéseket tesz föl, ami egyébként a politikust meglepi, mert ő nem ezzel számol. Ugyanarról nem. beszélünk. Nem az meg a politikus, legalábbis az én esetemben Gergelyt nem láttam. Egyrészt megvágták a videót. Megvárták a videót, tehát nem ilyen volt ott élőben, hangulatában sem ennyire éles, másrészt pedig a riporteret egyszerűen tehát olyan szinten tetszik a hogy ön azt mondta, hogy minden egyetemnek át kellene alakulni a közérdekű alapítani Mond, Mondtam, hogy nem ezt mondtam. Akkor mit mondott, mondja nekem a riporter? Hát mondom, hogy állapigyön, de előtt talán olvass el. De próbálj Na hát, most, tehát egy ilyen riporterrel mit kezdi az ember? Nem azt mondom, az, hogy nem a szakmában való, de nem is, nem is, nem is társaságban való. Nem. Igen, csimondom. Szóval az újságírókkal, de az nem újságíró, aki ilyet csinál. Um, végül is tehát ön abba beleegyezett, hogy a, amennyiben definiálható, hogy kit tekintenek politikusoknak, azok elhagyják ezen bizonyos alapítványi egyetemek kuratóriumát. Igen. Ami az időt illeti, hogy mennyi ideig lesznek kuratóriumi tagok a kuratóriumi tagok, azzal kapcsolatban van olyan mondat, ami elmondható? Azért nincs, mert semmilyen nincs. Tehát le, nem tudom én Abszolút nem, erről nem volt olyan értelemben szó, hogy jó, akkor hogy hány évig újraválasztható, és a többiek ki, ki, hogyan jelöli. Tehát erről csak arról volt szó, hogy akkor elkezdenek tárgyalni a szakemberek arról, hogy ez ne egy határozászán ideig tartó megbízás legyen, hanem valamilyen formában, időben ezt határoljuk be, mennyi csak most majd tárgyalnak volna. Nagyjából meddig kell megegyezni, március meddig? ha egyáltalán március? Hát a, ugye két, két megoldás lehetséges, és én azt látom, hogy a bizottság inkább felé haladna, hogy ő ezt összekötni a jogállamisági kondicionalitási eljárással, ahol van március közepén egy határidő, ugye egy jogszabálycsomagot még ott el kell fogadni az országgyűlésnek az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban és ahhoz kötné hozzá, ami azt jelenti, hogy ha azt elfogadja a Magyarországgyűlés utána még az Európai Bizottság értékeli azt, és a tanács dönt végül, ez időben ilyen, akár ilyen április-májusig is elhúzódhat, és azt láttam, hogy a bizottság inkább ezt szeretné, én nem bánnám, hogyha le tudnánk választani, a közérdekű alapítványok ügyét erről az egész jogállamisági kondicionatás sejárásról Amely ki tudja, hogy újabb és újabb elemmel bővülhet? A jogállamisági kondicionat? É, hát a mellett, amiről már korábban is volt szó, hogy újabb és újabb kívánalmak ja. merülnek fel. Ilyen mindig lehet, igen. Igen, igen. Gondoltam őre tegnap, ma péntek van, és 27-e, mert a 26-ai hírtévés vezércikben Bajer Zsolttól baráti tüzet kapott ön a szónak abban az értelmében, hogy azt mondta, hogy alig szárad, meg még a tinta a megállapodáson az Erasmus-szal kapcsolatban, amikor kötelezettségszegési eljárást indítanak a Magyar Magyarországgal szemben, amiatt mert hogy korlátozta az építő anyagoknak a kivitelét a Covid idején, miközben ez racionális döntés volt, és gyakorlatilag arról volt szó, később a János Vitézt idézve, hogy nem tudják, mert ott többen is voltak, Bencsik András, Okovács Szilveszter, hogy egyébként ezt a bűnös pénzt, ezt a, ki tudja, vérhez tapadó pénzt, így lett az uniós pénzt megnevezve, hogy erre mi szüksége van Magyarországnak, hogy, hogy Gyakorlatilag egy ilyen elegünk van Brüsszelből hangulat árat, és arra gondoltam önre, azért gondoltam önre, hogy nem népszavas specifikus ö, megjegyzés az, ami egyébként az Erasmusszal kapcsolatban elhangzik. Meg az unióval kapcsolatban. Igen. Igen. De hát annyira kevés olyan dolog van, amiben szerintem egyetértek hogy. Ez most egyszerűen számít, hogy még egy darab. Ezt mindig is tudtam, hogy többek között az európai ülőügyben is más gondolunk. Ha újságíró lennék, lehet, hogy én is ilyeneket mondanék megírni. Azért felelős politikusként, akin számon kérhető az, hogy az elkövetkező évek hogyan alakulnak, azért egy kicsit máshogy hogy az ilyenkor az ember, meg más az álláspontja. Igen, ezt megértem, csak az a kérdés, hogy tisztában van-e azzal, hogy felmérések készülnek, hogy akkor kinek a hibájából vették volna ezt az Erasmuszt, és az egészből lesz majdnem, hogy egy vízfej, amelyben mint Csebben a tenger, a teljes nemzeti együttműködés rendszere benne van? Nem, nem, nem tudom, vagy hát, ezzel nem foglalkozom, tehát ha mindennel foglalkoznék, akkor soha nem tudnék semmi sem megcsinálni. Hát bizonyos zavaró zajokat ki kell szűrni, ahhoz, hogy az ember tudjon előre menni. Az én feladatom az, hogy az Európai Uniós források érkezzenek magyarul. Igen, én ezt egyre jobban értem, és ezt a nem szerepel a horizonton, van, ezt ugye először Isten igazából a a, a partizánban adott interjúja kapcsán jegyeztem meg, amely gyakorlatilag arról szólt, hogy valaki értse meg, hogy rengeteg dolog történik azon a területen, amivel ön foglalkozik, de hogyha azt mind szempontrendszer, azt mind beépíteni az ön szempontrendszerébe, akkor sose jutná el a célba. Igen. De azzal meg tisztában kell lenni, hogy aki önnel beszélget, azt is megkérdezi öntől, hogy önt egyébként befolyásolja az, hogy például Magyarország kormánya hat pontban hogyan fogja össze az Erasmus ügyet, miközben önt elküldi tárgyalni. Vagy az, hogy adott esetben vitályos Eszter kulturális és innovációs minisztériumi államtitkár milyen választ ad Tóth Bertalannak arra a kérdésre, hogy mit kíván tenni, hogy az Alapítványi Egyetemen 2024-ben is Erasmus programban vehessenek részt, és ez annak a csatazajnak válik a részévé, amire ön egyébként e tekintetben és máskor is azt szokta mondani, hogy kéretik elnézést, de ön ezekkel az ajokkal nem foglalkozik, mi több, még azt is szoktam mondani, hogy ön ezeket nem is hallja. Hát igen, mert ha hallom, akkor lehet, hogy visszaszólok, és akkor belemegyek, most én nem akarok ütetkozni Gyöngyösi Mártonnal, vagy, vagy Tóth Bertalannal ezekről a dolgokról, mert csak az időt veszi el szemegoldáshoz. Szerintem senkit nem érdekel, hogy én most ilyen puszáros pengeváltásokkal belpolitikai vitákat vívjak másokkal, miközben más a dolgom. Tehát ők mondjanak, amit akarnak, mert nem tudom, tartsanak sajtótájékoztatókat, írjanak Facebook bejegyzéseket. Az én meg az, hogy meglegyenek azok a megállapodások, amik lehetővé teszik, hogy jöjjenek a pénzek. Uh... Az öntevékenységbe hol fog befolyni az a magyar közlöntben megjelent eheti határozat, hogy a kormány hogyan kíván élni a helyreállítási alap hitelkeretével, amelyel kapcsolatban döntés született, és a kormány lekívánja hívni? Igen, hát ilyen szakmai tartalmat nem én fogom, hanem a, a. Azt már Lantos Csaba fogja megtenni? Igen, nekem kellett tárgyalnom, hozzám tartozik a helyreállítási alap ahogy a júniustól decemberig tartó tárgyalás sorozatban is úgy, is, úgy most is ez lesz a feladat, hogy töképpen megkapjuk a szakmai mandátumot, és a politikai mandátumot, és mi egyeztetünk. Ezt kivel kellett tárgyalni? Személy szerint? Uh -huh. Hát tulajdonképpen a helyreállítási alap az eredeti feladatleosztás leosztás szerint Paolo Gentiloni-hoz tartozik, a bizottságon belül, és Várdis Dombrovskis még az, akivel tárgyalni kell ez ügyben. De itt, itt, itt nyilván sokszor szóba jön az elnöki kabinett is, tehát úszor a kabinetje, kabinettje, illetve maga az elnök is, amennyiben be akar ebbe szólni, hiszen itt azért egy elég nagy jelentőségű ügyről van szó, nem, ezek nagyjából, és aztán Johannes Hahn ugye a jogállami is cíkséges. De... Jó, de például Johannes Hahn-nál elképzelhető egy olyan tárgyalás, hogy megbeszélik az Erasmus-t, akkor megkérik a hölgyet, akivel ott volt, hogy menjen ki, és akkor valami egész mást folytatnak, vagy ezt a Mórizka gondolja csak így? Hát, így nagyjából, de, de inkább úgy, hogy nem kell kimenni, mert a, delege, vagy a, a, a tárgyaló csapatban van olyan is, aki ehhez is ért, meg ahhoz is érte, igen. Végül, de nem utolsó sorban, és aztán tiszteletben tartva az idejét és többet nem kérdezek, nem itt, nem lenne itt. hogy ön azt mondja, megállapodtunk, de már számos esetben érzékeltette azt, hogy megállapodtunk, de... Az, hogy most megállapodtak az Erasmusról, ilyenkor milyen leírat születik annak érdekében, hogy a felek visszaemlékezzenek arra, hogy tényleg ebben állapodtak meg, és aztán ne az történjen, hogy ön azt olvassa, hogy? Ilyenkor tulajdonképpen szóbeli megállapodás van, és az, hogy azt követően már következő nap a csapatok fölveszik egymással a kapcsolatot a tárgyalófelek, és, és elkezdenek tárgyalni, ez az, ami konszolidálja tulajdonképpen a szóbeli megállapodást, Tehát ez alapján, amit mi tárgyaltunk szerdán délután, az alapján mennek a tárgyalások, és nyilván ebben mindig benne van egy, egy kölcsönös értelmezés is, de ilyenkor nem születik egy olyan közös jegyzőkönyv, amit, amit aláírunk, vagy elfogadunk, vagy ilyesmi. Én tegnap iszonyatosan sokat dolgoztam, de nagyon élveztem. Önt mennyire dobja föl, mennyire érzi jól magát akkor, amikor ennyi feladata van, mint most. Bár lehetséges, hogy mindig ennyi feladata van, csak kifelé tűnik úgy, hogy most többnek látszik. Élvezé ezt a helyzetet. Igen, szer szeretem, szeretem csinálni, Igen, igen. Köszönöm a rendelkezésre, a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, viszont Én is, viszont hallásra. Jó reggelt kívánok a vonalban, Horváth Csaba, zugló polgármestere. Két <kül> nagyobb eseményját, több minden volt, mert a város mindenkié... E találkozó is volt, úgyhogy nem csak közgyűléseken vettél részt Zugló önkormányzatának, illetőleg a főváros közgyűlésén. Most mégis kezdjük a Zuglói közgyűléssel, amelyre emlékezetem szerint tegnap, tehát csütörtökön került sor. Az a vita, amely a zöld terület gondozása kapcsán kialakult, és amelyet a kívülálló talán abban tud megfogni, de te aztán majd segíteni fogsz. Horváth Csabat zugló polgármestere van a túloldalon, vele beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, hogy arról volt szó, hogy az utolsó pillanatban lett ez meghosszabbítva, és hogy ezt nem így kellett volna, de még mielőtt elvesznék a részletekben, vagy valamit rosszul interpretálok, mi volt az, tehát ez a rendi pont, ez miért váltott ki ilyen vitát? Szerintem egy időgépe ültél, mert ez egy hónapokkal ezelőtti testületi ülés, és annak a vitája. Nem gondolnám, hogy ez most még aktuális lehetne. Talán novemberről beszélünk. Most viszont január vége van. Értem. Hát akkor ez majd ki fog derülni, hogy tényleg egy rosszat néztem-e. A rendünk nem volt ebben az évben. Tessék! Nem volt ilyen napirendünk ebben az évben. Akkor mi volt napi renden tegnap? Hát napi például a forrásmegosztás volt, ami egyébként ennél lényegesen fontosabb. Az ugro önkormányzata a tavalyi tervezetéhez képest több mint 6 milliárd forint töbletet könyvelhet el, tehát ennyivel könnyebb föltségvetést alkotni. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenre jut, amit csak álmodunk, de lényegesen több mint amire e, számítottunk, és ehhez jött hozzá még az az 546 millió forint rezsitámogatás, ami ha nem is fedezi a rezsi növekményt, de legalább egy részére e, gyógyért jelent. Ennek az elfogadása e, történt meg tegnap, ez volt az egyik legfontosabb, és hát e, sok kisebb, nagyobb tétel, az benyújtása e, és hát nagyon sok ellevezés, elbírálás, ami szociális és vagyok szabálytalan közteletfoglalással kapcsolatos. Elfogadtunk lakásrendeletet, amelynek a legfontosabb eleme, hogy a szociális lakásokban élőknek a lakbére nem fog változni egy forintot se, tehát ők könnyebben vehetik a levegőt, és hát erről alakult ki egy polémia, hogy mi, a, mi az egészséges arány, amiben ki kell venni egy lapónak a részét, a az önkormányzat és a költségeivel összefüggésben. Vegyük tegnap volt ez szó az Eco House programról? Nem. Akkor beszéljük azt meg, amit a fővárosi közgyűlés felvetett, és amiben te a napirend előtti pontok megbeszélésében, illetve abban az egyben, ami sorra került, vitába keverettél Wintermantel Zsoltal. Ez a e, taxis ügy volt, ahol e, mondjuk úgy, hogy ellenzéki e, képviselőként Wintermantel e, képviselő gyakorlatilag olyan bőtségeket e, fogalmazott meg, amit nagyon nehéz e, mosolyrás nélkül megállni, és arra hívtam fel a figyelmet, hogy a politikában nagyon fontos, de nem csak a politikában, a hétköznap életben is, hogy a kompromisszumokat kössünk, mert hogy nem érvényes előtt mindig, ami egyetlen és kizárlagos akaratunk, nem olyan világban élünk, ahol ezt meg lehetne tenni vagy engedni magunknak, hanem kell keresni, hogy mi a jó nekünk és mi a jó a másik félnek. És tulajdonképpen az a jó kompromisszum definíciója, hogy mind a két fél, egy kicsit elégedett, de egy kicsit elégedetlen is marad, mert nem tökéletesen az ő álláspontja érvényesül. Ebben alakult ki egy polémia Wintermantel volt, és köztem, de azért nem volt az éles. Igen. És az is fontos, hogy a nap végén, ha jól emlékszem, akkor szinte egyhangú döntés született például a rendelet rendeletszabályzása. Igen, de én nem erre gondolok, hanem arra, ami Karácsony Gergelyhez lett intézve, mint felvetés, és ami arról szólt, hogy hogyan tud valaki helytelni a főváros élén, hogyha egyébként egy projektet olyan állapotban juttat, mint ahova egyébként ez az ECO House jutott 2018 óta, amikor ez még Karácsony Gergely zuglói valgármestersége idején elindult, és te akkor ehhez szóltál? Igen, hozzászóltam, és egy ki is rá egy kisebb közleményt, mert a NER média az előszeretettel hát csúztat csúsztat kinek melyik változat áll közelebb a szívéhez. Tehát olyan valótlanságokat állítanak, ami, ami nyilván ostobaság. Például olyat is, hogy az épület eltűnt. elveszett a pénz, eltűnt az épület, Viszonylag egyszerű ezt ellenőrizni, mert ki kell menni a helyszínre, Mexikói 11, és ha valaki látja, hogy ott van az épület, és ott vannak a lakások, akkor nehéz azt állítani, hogy ez elveszett. Az persze tény, hogy az elmúlt három évben iszonyú sok problémája volt ennek a problémája, de nem csak ennek a projektnek. Tehát a, a bárki egy építéssel kapcsolatos, építkezéssel kapcsolatos beruházásban volt érdekelt, hát akár magánemberként, akár akár vagy szervezetként azt tapasztalta, hogy nagyjából 50%-kal emelkedett három év alatt az építőipar ára. Ez kivitelezésben, anyagban, mindenben értendő. És neképpen az volt az egyik fő probléma, hogy az Európai Unió előírásai miatt az Eco Housing Projekt, ami egy e, szociális bérlakás program, e, egy meglehetősen energiahatékony és sok minden részletre kiterjedő projekt, e, olyan e, sok Szoft feladatot írt elő, ami mintegy kettő évet elvett, sőt inkább három évet elvett az előkészítők életéből, mire neki lehetett vágni a magának a beruházásnak. Tehát ezek előzetes feltételek, amiket el kell végezni. Most közben azt tapasztaltuk, hogy az a forrás, amit az Európai Unió adott az eredeti helyszínre, az nem elegendő a kivitelezésre, akkor kerestünk megoldást, hogyan lehetne könnyíteni a projektet, ezzel is elment egy hat 8 hónap. Majd arra jutottunk, hogy abból a pénzből nem megcsinálható az eredeti, és az unió engedélyével úgy döntöttünk, hogy egy önkormányzat 100%-os tulajdonában álló bérházat újítunk fel, ugyanolyan minőségben, mint amiről az eredeti projekt szólt. De hát közben eltelt összesen mondjuk négy év, ami ezeknek a nehézségeknek a, a megoldásával volt elfoglalva. Néhány hónapon belül átadjuk egyébként a lakóknak a lakásokat, tehát lezárul ez a projekt. De hogy minden tapasztalatot. Ezt tavasszal, nyáron lesz lehet, -e ezt már tudni? Igen, néhány hónap, tehát nyár elején. Oké. Okay. Fognak alapok beköltözni, és de hogy minden tapasztalatot le tudjunk szörni, és ezt majd az Európai Unió illetékes bizottsága számára is rá tudjuk adni, ezért egy értékelő bizottságot hoztunk létre még tavaly, hogy ennek a projektnek az összes tanulságát. És ez nagyjából mikor javogja letenni a jelentését? Hát ez nagyjából a projekt lezárásával egy időben, tehát ez is jövő június környékén várható, reálisan. Mit feltételezel, miközben ugye egyfolytában vért akar mindenki minden ügyben, amiben valami olyan ellentmondást tapasztal, ami szerinte egyébként kirívó, egy ilyen jelentés megállapít, vagy megállapíthat-e jogi szankciót valakivel szemben, Vagy nem ez a célja a jelentésnek? Igazából ezt még a, a projekt ellenzői, vagy éles támadói sem vetik föl, hogy bármilyen személyi felelősségünk, inkább politikai felelőst keresnek, és már ki is jelölték Karácsony Gergely személyében, hiszen nincs alkalom, amikor ezt a támadást ne csak hát, mégiscsak abnormális, hogy a már általad említett decemberi közgyűlésen maga rozgonyi Zoltán is arra hívta fel a képviselőtársai figyelmét, hogy négy éve az Európai Unió másfél milliárdos támogatásával 27 lakásos ház terveivel indult el zuglóban. A mostani helyzet szerint viszont mindössze 5 lakás áll rendelkezésre. Ezt írta aztán meg hónapokkal később, vagy illetve másfél hónappal később. Most a Metropol vette át az origó, majd vette át Wintermonte Zsolt, majd jöttél megint te, és azt mondtad, hogy az az 5, az 14. Azért e tekintetben, aki nem olyan részleteiben követi ezt a történetet, mint te, vagy adott esetben én, azért nem nagyon érti, hogy hogyan lehet ennyire eltérő számokat megfogalmazni a olyan embereknek, akik egyébként tagjai a testületnek. Csak úgy, ha tudatosan hazudik, most kénytelen vagyok ilyen nyersen fogalmazni, mert Uh, nyilván nem, nem feltételezem, hogy hoztóbe lenne, ne olvasnál az anyagokat, ne tudná így év alatt megjegyezni aztán néhány számot vagy lakásokat, amiről egyébként személyesen döntenie kellett, hiszen az urahi képviselőtestület legalább tíz alkalommal tárgyalt, és legalább tíz alkalommal döntött különböző részletekről a projekt kapcsán. Tehát nem feltételezem, hogy a feledékenység lenne az oka, hogy rosszul emlékeznek Fideszes politikusok. A helyzet az, hogy ebben az új programban 14 lakásép 14, Gyakorlatilag szerkezet alá visszavontva kellett megvalósítani. Vázi egy új épületként, ebben 14 új lakás lesz. Az egy másik kérdés, hogy előtte is laktak a mexikói 11-ben, és a lakók egy része megfelel a pályázati feltételeknek, tehát ők majd beköltöznek, de nem vissza, mert nem hasonlít a régi, régi épületre az új épület, tehát semmilyen szemponton nem mondhatjuk ezt. Tehát 14 család boldog család vadonatúj lakásba fog lakni, olyanban, mint amilyenben te vagy én is szívesen laknák. Ezzel kapcsolatban ö, született ö, az a Facebook poszt, hogy az országban egyedülálló módon újul meg egy zöldszociális bérházzuglóba? Igen. Mennyire lehet... És eh, hagyd tegyek, hagy tegyek hozzá még valamit, mert az Európai Unió illetékes bizottsága járt nálunk még tavaly eh, évvége felé, amikor már látszottak a, a kivitezés vége eh, számai eljöttek, október 31 volt az Európai Unió finanszírozásának a korlátos időpontja, de sajnos vesztünk Európai Uniós forrásokat, de nem a levegőbe esik, azt az, adó, az Európai Uniós adófizetők visszakapják, tehát sajnos módon nem tudjuk felhasználni a teljes támogatási összeget. De az Európai Unió ugyancsak egy pálylótként kezelte ezt, tehát nincs még egy az Európai Unióban, ami ennek a mintájára készülhetett volna. Tehát egyedül Magyarország, egyedül Budapest, egyedül Zugló önkormányzata kapott ilyet, és ez a projekt a közös megítélésünk szerint nem vált be. Olyan sok szoftelemet kényszerítettek rá a pályázó önkormányzat. Mondj be, egyet, csak hogy értsék az emberek. Olyan speciális, a családokkal foglalkozó az unió által meghatározott célokat, kb. 8 olyan társszervezet van ebben a programban, akik valami, van, aki gyufásdobozt hoz, van, aki a lakókkal foglalkozik, de egyébként ezt az önkormányzat meg tudta volna oldani e, hazai e, belkeken belül, de az Európai Unió minősítő rendszerén átesett cégekkel kell együttműködni. Ebben van cseh cég, szlovák cég, magyar cég, mindenféle cég. Ez nagyon megkomplikált, <coughs> hát, nagyon komoly együttműködést is kényszerít az önkormányzat, önmagában nem lenne baj, ha nem húznál végigletekig a kivitelezés idejét. És abban állapodtunk meg az életékes földjel is, hogy ennek a fejtek a tanulságai alapján nem az eredeti célokat fogják pályázatként újra kiírni, hanem a mexikai 11B szerint tehát csak meglévő egyébként romos, de felújítandó épületekre fognak a jövőben forrást adni. Pont ezekből a, a nagyon hosszú időt húzó folyamatok tanulva. Tehát tulajdonképpen közös következtetésre jutottunk, és mi is ezt javasoltuk. Nyilvánvalóan, hogyha az önkormányzat már eredetileg is erre a célra pályázott volna, akkor ennél jóval több és gyorsabb kivitelezésre is lett volna lehetőség. Um, Milyet visszatérnénk még a tenapi közgyűlésre, vannak vissza és visszatérő témák zugló kapcsán, leginkább annak függvényében, hogy melyik orgánumról, vagy melyik oldalról, vagy néha nincs is oldalról szó. A Leke Housing Project ilyen, ugyanilyen a parkolás. Tegnap a 444.hu Ács Dániel Tollából ismét írt arra, hogy egyre több a bizonyíték, hogy legalább három kerületben bűnszervezet üzemeltethette a parkolást. Tehát e ez a történet a 44.2 számára. A Fuzik, a Fuzik Zsoltféle gyáros ügy kapcsán annak idején a nálad való házkutatás kapcsán, ami fel van a cikkben idézve, nem befejezett. Nem szeretnék a 444-el így speciálisan foglalkozni. Annyit tudok mondani, hogy az elmúlt néhány hónapban, vagy egy évben mint egy 15 helyre azítási pert nyertem meg jogerősen. Ezeknek nagy részét közölték is. Nagyjából ennyi az ügyről elmondandom, és érdekes módon, én egy éve ennek az ügynek a tartalmáról semmit nem tudok. Semmilyen meghallgatásod ami elkezd, azóta? Ami ott elkezdődött, azóta nem tudok róla. Többet, mint te. Tegnap a negyedik pont, döntés alkotmányjogi panasz benyújtásáról. Miről van szó? Tulajdonképpen a kiemelő határozatokkal kapcsolatos alkotmányjogi panaszról van szó. Ez már nem az első, nagyjából a harmadik, negyedik. Sajnos az eredménye minden, mindegyiknek ugyanaz szokott lenni. Az alkotmánybíróság nem szokta megalapozottnak tartani, hogy egyáltalán tárgyalja. Ez De ez nagyot, most mennyiben más, mint a korábbiak? Annak, nagyon hasonló. Csak volt egy döntésünk, hogy ebben a kérdésben is adjunk be egy alkotmányjogi panaszt. Ez a beépítés szabályainak a változása, változtatása a kormány részéről, az önkormányzat megkérdezésen nélkül szerintem egyszerű, ha így e, lefordítam, ez a lényege és a tartalma. Ugyanakkor az alkotmánybírók, amelyek most már elnézést tőlük, hogyha megbántom az alkotmánybírókat, de nagyon fideszes szavónak tűnik az összes döntésük, úgyhogy nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy a tisztességes alkotmánybírókat lecserélték az elmúlt évekbe, és nyilván nagyon tisztességesek az újra, de valahogy mindig a Fidesznek kezes döntéseket hoznak. Javaslat volt a nyolcadik pont, Budapest főváros 11. kelet zugló önkormányzata 2022. évi lakáshasznosítási tervének módosítására ezt, hogyha összevonjuk azzal a napi rendi ponttal, amelyről tegnap hosszabban beszélgettem, Kis Ambrussal, amely a szociális bérlakások felújításával kapcsolatos projekt volt és van, illetve lesz a fővárosban 50 milliós kerettel és amire lehet pályázni az egyes önkormányzatoknak, miközben az egyes önkormányzatoknak, saját maguknak is van ilyen programja, ahol különböző egyesületek jelentkezhetnek, és aztán bérlőkilejelölési joggal rendelkezhetnek, akik egyébként aztán ezeket a lakásokat lakhatják. Ha ezt a két pontot egymás mellé helyezzük, akkor ezek kapcsán miatt te megnyilvánulásod? Hasonló a cég, a minden önkormányzatnak, a fővárosinak is, hogy a meglévő szűkös lakásállományra hogyan tudnánk minél több lakosságigényt kiszolgálni. Zsugló esetében hány lakástól van szó? A lakáshasznosítási tervben kevesebb, mint egy tucat. Tehát nem, nem ez volt a, a főpontja a tegnapi tárgyalásoknak. De az tény, hogy minden önkormányzat arra törekszik, és ez nem a véleges, ez csak egy pillanatnyi állapotot mutatott, hogy minél több egyébként használaton kívül lakást újítson fel, illetve adjon ki rászorló zuglói polgároknak. Nyilván a második kerületben ugyanez a helyzet, a fővárosi önkormányzat lakásaiban ugyanez a helyzet, ők elsősorban a hajléktalanoknak a, az utcára kerülését kívánják segíteni. illetve az, az utcáról való visszakerülésüket próbálják segíteni, vagy az utcára kerülés elkerülését. Tehát... Nyilván az önkormányzatoknak nagyon határozott célja, hogy segítse a szociálisan legrosszabb helyzetben kerülő családokat, leginkább azzal, hogy lakhatási lehetőséget. Nagyon sok olyan levelet kapok én is, hogy bármilyen lukat adjunk nekik, ők majd megoldják a többit, majd felújítják, de sajnos vannak előírások, tehát lukakat egyrészt az önkormányzat nem adhat bérbe, azt fel kell újítani, emberi tartózkodásra alkalmas állapotba kell hozni, ezt jogszabályok mondják meg, hogy mit tekintünk emberi tartózkodásra alkalmasnak, és ezek azért nehezítik, lassítik, és hát súlyos millióba kerülnek a lakásfelújítások, de ezt mindenki pontosan tudja, aki mondjuk az elmúlt néhány évben újított fel a saját lakást. Szuglóban végül is nyíltem meg posta úgy, hogy a... Polgármester, hogy az önkormányzat valamilyen hozzájárulással elérte a postánál azt, hogy újra nyissák azt a bizonyos postát. Ahogy láttam, az amerikai úti posta biztos, hogy nem tartozik ezek közé. Nem. Összesen két posta, tehát nálunk azért nem volt brutális a vágás, bár az amerikai úti posta fájta legjobban, mert az egy nagy forgalmú posta. Még szeretnénk tárgyalni a postával erről. Vannak olyan információk, hogy tavasszal, amikor az időjárás enyhül, akkor újra nyitnak ezek a posták, tehát még fogunk tárgyalni velük. Az egy azért óvatos, óvatos lépésekre sartolja az önkormányzatot, hogy a posta eddig, hát finoman szóval is zsarolva az önkormányzatokat, több tíz millió forintot kér el önkormányzatoktól, hogy újra van egy-egy postát. Most azon túl, hogy ez pofátlanság, azért az önkormányzatnak el kell dönteni, hogy ilyen típusú hosszú távú kötelezettséget vállal-e, a Magyar Posta és a Magyar Állam helyett megint. Konkrét esetekről néha érdemes, néha nem érdemes beszélni. A 17-es napi rendi pont ugyanakkor számára mindenféleképpen azon esetek közé tartozik, amit talán érdemes felidézni a nagy érdemi számára. Itt egy felebezésről van szó, egy gyógyszertámogatással kapcsolatos jogosultság megállapítás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés, amelyben nem is feltétlenül a konkrét esetre kérdezek rá, hanem arra, hogy ez mennyiben tartozik az önkormányzat feladatai közé, azok számára, akik egyébként az anyagi helyzetükből adódóan ilyen problémával is küzdködnek, milyen lehetőségeket tud kínálni egy önkormányzat, illetőleg ez a konkrét történet, ha felidézhető, akkor itt az elutasítás, illetőleg a fellebezés milyen következményekkel járt? semmilyen módon nem idézhetők fel, ezek az anyagok, tehát ne áramúj, erre nincs lehetőség. Ezt megértem, de akkor magát a jelenséget körbeírhatjuk. A jelenség az önkormányzat számos támogatás, szociális támogatást Mi kell ahhoz, hogy valaki zuglói lakosként gyógyszer támogatásért folyamodjon az önkormányzathoz? Egyrészt az, hogy ő úgy érezze, hogy erre szüksége van. Kettő. A jövedelmi határai, amik egyébként nyilván változnak, ez 100 forint környékén van, jogosultá válik az önkormányzat rendelet alapján, hogy igény szerint vagy igény alapján egy gyógyszertámogatásba részesüljön, de vannak más szociális támogatások, illetve az egyik legnépszerűbb a rezsitámogató munka, amelyben... Mint egy 27 ezer forinttal támogatjuk azokat az ukoljakat, akiknek erre szükség van. Ugye ez van. egy óriási szám, mondjuk támogatásra hányan tarthatnak igényt, ha egyáltalán tisztában vagy, a konkrét esetet is beleszámítva, de nem egyesével, tehát nem a neveket kérdezem, hanem hogy ez milyen nagyságrend. Százas nagyságrend, százas nagyságrend, de például, Esen is gyerekeket nevelő szülőknek is van támogatásunk, az évi 80 ezer forint, tehát nagyon sokféle támogatással egy nagyon sűrű szociális állót szőzuló önkormányzata, aminél el tudnék képzelni sűrűbbet, de azért ez egy a kerületek szociális rangsorában igen előkelő helyet foglalázódó ezzel. Ezzel összefüggésben, vagy ettől függetlenül a város mindenki legutóbbi estjéről, ha beszámolnál? Ez a Városért Egyesület, nem a Város Mindenkié, de a témák hasonlóak voltak. Misatics, Bálintal, Karácsony Mihályjal, illetve Varga Sándorral, aki az Ugói Csalán Segítő szolgáltat vezeti beszélgettünk a szegénységről, a jelenben lévő szegénységről, annak az okairól és megoldási lehetőségeiről, amelynek az egyik legfontosabb belejárója és egy nem készült zuglói kutatás szerint sajnos a zuglóiak egy jelentős része, mert a napi bevásárlás sem tudja megtenni, tehát nem csak, hogy megválogatja, hogy mit vehet, hanem, hanem sajnos például kellett mondaniuk nagyon sokaknak húsról, zöldségről, gyümölcsről, ami az egészséges táplálkozás alapjait, illetve az attól való elszakadást jelenti. Ezek nagyon szomorú folyamatok, pont ezért javasoltuk néhány hete, hogy az alapvető élelmiszerek álfáját le kellene vinni 0%-ra. Nagyon sok uniós tagállam ezt megtette és 0 5% közötti értékre. Talán emlékszel rá, múlt héten borzolta a magyar kedélyeket, hogy Horvátországban egy paprikás klump és a hozzávalóit feláról lehet beszerezni, mint Magyarországon. Ráadásul Horvátország most már az Európai Unió eurózónájának is a tagja, tehát sokkal jobb helyzetben vannak, mint mi. Ugyanakkor a a mai napig azon nyerészkedik, hogyha drágul 100 forinttal egy terméket az ára, akkor azon 27 forintot keres a kormány, hiszen a 27%-os áfatartalom mindenre rárakódik. Elnézést a névtévesztését. maga a Városért Egyesület, az mennyiben kapcsolódik a te nevethöz? Alapító tagja vagyok, illetve az Egyesület elnök ennyiben kapcsolódik, de ebben ez egy jószolgálati tevékenységem, tehát ez az Egyesület közéleti kérdésekkel foglalkozik, de nem direkt politikával. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre Lásta a mai alkalom lehet mindjárt az első, ahol megkérdezném, hogy én számos dologban kérdeztelek téged visszatértünk tavaly decemberre is van-e olyan, amit te kérdés nélkül zugló, vagy a főváros kapcsánál akarnál mondani? Hát leginkább annyit, hogy az zuglóiaknak nagyon, és nem csak az zuglóiaknak, hanem mindenkinek, aki hallgatja a rádiót nagyon kellemes hétvégét kívánok és kívánom, hogy ezen a Rendkívül nehéz időszakon mielőbb kerüljünk együtt túl. Ezt közösen véleményem szerint meg fogjuk tenni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás Jövő héten folytatjuk. Neked is kellemes hétvégét. Köszönöm szépen. Önök horvát Csabász zugló polgármesterét hallott. Jó reggelt! Halló! Szóval. És Balázs, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Alkalmas? Igen, igen, természetesen. Um, Füliás Balázs, miniszterelnökség, politikai államtitkár. Um, a hét eseménye volt, vagy igen, január 19-e, csak nézem, hogy az hova esik, az január 19-e. Azt mondja és el vagyok veszve itt a hetemben az a múlt hét második fele volt, közvetlen a második világháború lezárását követően a kollektív bűnösség elve alapján Magyarország területéről 46. június 19. és 48. június 30. a között megközelítőleg 200-220 ezer német nemzetiségű ember telepítette ki Németországba, a fenti ebbi eseménysorozatra emlékezve jelölte ki a Magyarországgyűlés december 10-én, 2012-ben január 19-ét a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává, és és ezen alkalommal te mondtál beszédet Talán, Igen. hajósom. Mi a kérdés? Az, hogy ilyenkor, amikor visszaemlékszel egy ilyen eseményre, akkor valójában mindazt a muníciót, amit elmondasz, azt a saját emlékeidből, történelmi tanulmányokból, szövegírók tevékenysége által, vagy mi által mondod el, hiszen ez a tevékenységed azért nem ugyanaz, mint amit a Budapesti Közlekedési Központ élént folytattál. Így van, a, egész pontosan a parlamenti államtitkárnak és miniszterhelyettesnek hívják azt a munkát, amit ugye most végzek, aminek Gulyás Gergely, Orbán Viktor szökértek ennek a kormányzati ciklusnak az elején a miniszterelnökségen, Gulyás Gergely mellett, és valóban sokkal több alkalommal kell különböző történeti kulturális eseményekhez kapcsolódóan, átadásokhoz kapcsolódóan országszerte a kormány nevében megszólalnom, ami nagy megtiszteltetés. Minden esetben ugyanúgy készülök, tehát megnézem magam, hogy mi a, a meghívás, és mi az az esemény, mi az az évforduló emléknap ebben az esetben, ugye erről volt szó. Arról egy kicsit elgondolkozom, hogyha sekélyesnek érzem az ismereteimet, akkor egy kicsit utána nézek, és utána pedig megkérem a, a, a beszédírással foglalkozó munkatársaimat, mondok nekik egy vázlatot, hogy körülbelül így egy szöveget tegyenek rá az asztalomra, ezt mindig meg is teszik, és utána akkor én azt elkezdem barkácsolni, mert azt fontosnak érzem, hogy a saját szavaim legyenek, és soha se egy idegen szöveget mondjuk el. Mindig azonosulni kell, az fontos szerintem, és hát sajnos a magyar történelemben bőven van tragikus esemény, amit az embernek egy kicsit is érző szíve van belegondol, akkor átérezi és elszomorodik, hogy mire is emlékezünk. Elmúlt hét volt ez, ez viszont már ez a hét. Kocsis Máti frakcióvezető, választókerületi elnök és Meze István, Ferencvárosi önkormányzati képviselő barátai meghívására találkoztunk a Fidesz városrészit tagjaival, támogatóival. Jövőre mindent megteszünk, hogy minél több Budapestitől kapjunk újra felhatalmazást a város és a kerületeinek szolgálatára, mondhatnám úgy is készülünk hajrá Magyarország. Ez a készülünk, ez mit jelent? Hát jövőre választás lesz Magyarországon, ugye májusban azt hiszem két választás is egy időben. A egy napon az Európa parlamenti választás, ugye Európa szerte, és ezzel egy időben lesz az önkormányzati választás, és Budapesten is ugye a kerületekben, illetve a fővárosi szinten főpolgármestert, polgármestert, kerületi képviselőket megválaszthatnak a budapestiek, 2019-ben pozíciókat vesztettünk az utolsó önkormányzati választáson, 2019 ben volt az uniós választás, és azt szörényesen megnyerte a jobb a Fidesz-KDNP pártszövetsége, viszont az önkormányzati választáson például a budapesti főpolgármesteri tisztet meg a kerületben több helyen a többséget elveszítettük, néhány helyen megtartottuk, nyilván minden parlamenti párt arra készül, Készül a ha közeledik egy választás, ez egy év múlva lesz, bő egy év múlva, és nyilván arra készül minden parlamenti párt, aki elindul a választáson, meg minden polgármester jelölt képviselő, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. Természetesen a mi közösségünk is így van ezzel. Neked ebben jut -e külön feladat? Hát külön feladat, majd meglátjuk az egészen részletes feladatmegosztáshoz később lesz. Én azt gondolom, hogy a, az én dolgom biztos, hogy elsősorban a, a budapesti választási kampány segítése lesz, és örömmel állok rendelkezésre, ha kapok feladatot. Azok a visszatérő kérdések, mely szerint te egyébként pozíciót vállalnál le, azok egyenként visszautasíthatók? Nem értem a kérdést. Hát a szó ugye permanensen felvetődik a személyed, mint adott esetben főpolgármester jelölt. Megtisztelő, ha ez valakinek eszébe jut, én jól érzem magam a jelenlegi feladatban, és négy évre vállaltam ezt a munkát, nem szokásom félbehagyni egyetlen feladatot se, és hál' Istennek a mi politikai közösségünk az gazdag, tehát sok alkalmas jelölt van a főpolgármester jelölt tisztségre, és ezen jelöltek többségének velem szemben van önkormányzati tapasztalata, ami nekem nem egyáltalán nincs. Visszatérve uh, a Tarlos Istvánnal való uh, közös interjúra, abban uh, van egy gyurcsányszál, nevezetesen a fővárosi közgyűlésben a demokratikus koalíció megerősödése, illetőleg amiről már a múlt héten beszéltünk Karácsony Gergely szerepe részint a tekintetben, hogy vajon mekkora bizalmat élvez, a tekintetben hogy 2024-ben alappal indulhat-e újra illetőleg, hogy vajon mennyire fogja a párbeszéd politikusa a demokratikus koalíciónak úgy tűnt, mint hogyha e tekintetben még lett volna mondandód a múlt héten. Hát, hát talán úgy is fejeztük be, hogy majd visszatérünk, akkor van mondandóm, ha, ha, ha van kérdés, a, egy gondolat talán, ez a gyurcsány illetően, ami azt sem ebben az interjúban is e, e, szóba a, került, hogy láthatóan ez az a forró krumpli amivel nem bír, főleg az új baloldal most ha új baloldalnak nevezzük azokat a, a baloldali politikusokat, pártokat, akik 2008-2010 környékén meg azt követően léptek be a, a politikába. Mert itt, hogyha, ugyanis, ugye hogy Karácsony Gergely egy ilyen szereplő, ugye ő LMP-s volt, aztán párbeszédes lesz, aztán mszp De amikor azt mondta, hogy nem tudnak kö... vele mit kezdeni, az mit jelent magyarul? Hát azt, hogy ha fölidézzük, akkor a Karácsony is, az LMP, a, a Momentum, meg az összes... M MSP utáni párt, meg DK utáni párt, az úgy érkezett meg politikus, hát itt emblematikus nyilat, <coughs> bocsánat, nyilatkozatai voltak Fek <coughs> Fekete Győr Andrásnak, Soproni Tamásnak, hogy mi az Istent keres még Gyurcsány a politikában már rég elhúzhatna, tehát mindegyik ilyen Gyurcsány ellenes szólamokkal érkezett meg, és azt mondták, hogy se Orbán, se, Gyur se Gyurcsány, tehát nem ezt mondanak ránk a Fideszre, de nem ezt mondanak a 2010 előtti baloldali politikára, aminek ugye tényleges, meg szimbolikus megtestesítője. És most arról fogunk beszélgetni, Jelen hogy hova felent, ezek a kijelentések? Hát én nem akarok feltétlenül erről beszélni, arról beszélgetünk, ugye a Szabadság, ez a múltban is szóba került, amiről, amit szóba hozol, de valóban az egy érdekes dolog, hogy hogy mindegyik úgy jött be, hogy majd leváltja, meg eltakarítja Gyurcsányt, és hogy Gyurcsány-Ferencsel nincs szövetség, ilyen nyilatkozatokat is rengeteget tettek, majd pedig szép lassan mindegyik a szövetségese lett az a helyzet, hogy Gyurcsány meget őket reggelire, és még csak meg se feküdték a nyomlát. Valami tud a demokratikus koalíció, maradjunk most a fővárosnál, aminek következtében mások kárára hízik, bár ezt ugye a szó klasszikus értelmében nehéz értelmezni, hiszen ott a soványodás és a kövéredés egészen mást jelent, de újabb és újabb tagokat szerez, amely nagy valószínűséggel nem lehet véletlen. Uh, nézd, de... Uh, uh. Való, vagy, ja, tehát, ja. Én nem feltételezek zsarulási potenciált, én azt feltételezem, hogy szervezetileg valamit tud a demokratikus koalíció, aminek következtében azok az emberek, akik politikusként képzelik el magukat a jövőben is, azt gondolják, hogy ez egy hosszabb távon létező politikai alakulat, mint ahol egyébként addig voltak. Én ezt feltételezem. Kicsit egy ilyen jeges medvére emlékeztet, hogy ez egy olyan jégtábla, ami tovább tart, mint ami éppen volt. Vagy van? Igen, van, aki meg a, a kisgömböt képét mondja. De azért fogalmazok óvatosan, mert nyilván nagyon kritikus vagyok, a, ami talán egy jobboldali politikus esetén érthető, és k k fordítva is így van, a baloldallal. De, de nagyon fontos, hogy különbséget tegyünk a, az általam tényleg nagyon erősen kritizált baloldali politikusokkal és a baloldali választókkal között, mert a baloldali választókat ugyanúgy tisztelem, mint bármilyen más választót, és azt berátom, hogy ma nincsenek könnyű helyzetben és nehéz választási lehetőséget találniuk. Miközben azt gondolom, hogy az nemzeti érdek fellengzős, néha fellengzősnek beállított, de szerintem nem fellengzős kifejezést használva, az a hazaérdeke, az nemzeti érdek, hogy legyen versenyképes baloldal, és a magyaroknak legyen választási lehetősége. Az én állításom, ez nyilván egy szubjektív állítás, és lehet vele vitatkozni, és biztos sokan vitatkoznak, hogy ma nincs versenyképes baloldal, és még azt is megkockáztatom, hogy például az áprilisi választáson sokan jobb ilyen, nem sokan, de néhányan jobb ilyen szavaztak ránk, mert azt mondták, hogy hát nem nagyon szimpatizálok esetleg néhány dolgukkal, de az kétségtelen, hogy ilyen viharos... Hát ugye ezt látszik alátámasztani az, hogy legalábbis ami az orsz a pártpreferenciát illeti, abban a kutató cégek rendszeresen azt hozzák ki, hogy ha bár csökken a Fidesz támogatottsága, ez a szám, ami onnan leválik, nem jelenik meg automatikusan az ellenzéknél, hanem a bizonytalanok táborát nevelik. Hát így van, mert nagyon sokan, a, a főleg a veszélyek korában ilyen bizonytalan időkben, ha belegondolnak, hogy úristen, most tényleg az ő kezükbe adnánk az ország sorsát, akkor attól inkább elrettenek. -e -e a Gyurcsány problémát, valamit biztos, hogy tud Gyurcsány Ferenc, mert valóban úgy tűnik, hogy szép lassan már mindenhonnan igazol, ami persze azt, is, azt a kérdést is felveti, hogy korábban azt mondták nekünk a baloldali pártok, hogy ők azért vannak különböző helyeken, meg különböző pártokban, hogy a baloldali politikusok nem mást képviselnek, és most úgy tűnik, hogy tényleg olyan pártokból momentum meg párbeszéd igazolnak átsorra a Gyurcsányhoz, amelyek pártok elvileg Gyurcsány ellenében is jöttek létre, tehát egy teljes kocsvasz van, de a, a baloldali pártok csapdája az igazán, hogy az lehet, hogy fölül tud kerekedni a baloldalon Gyurcsány Ferenc, és maga alá tudja a többieket, láthatóan ez a terve. Csak az a helyzet, hogy mivel ténylegesen és szimbolikusan is ő testesíti meg azt a 2010 előtti világot, ami azért a... Határon túli magyarok cserbenhagyása, megalázása, a hazugságbeszéd, a szemkilövetések, a korrupciótek tehát morálisan is elfogadhatatlan, és egyébként gazdaságilag is tönkretették az országot meg a családokat, nyugdíjak csökkentése, munkanélkülség, egyebek. Gyurcsánya magyarok többségének elfogadhatatlan. Tehát ugye a baloldal először sokan azt gondolták, hogy Gyurcsány ellenében kell politizálni, aztán Gyurcsány szövetségesei lettek, ezt meg is ideologizálták maguknak, hogy hát igen, igen, nem szeretjük, de nélküle nem lehet nyerni. Most kedves baloldali politikusok, az a helyzet, hogy Gyurcsányjal nem lehet nyerni, mert, mert a magyarok többsége egészen egyszerűen nem kér belőle, és most mégis úgy tűnik, hogy Gyurcsány Ferenc vezeti abba oldalt. Ez kétségtelen tény, de természetesen te jobban tudod, mert te vagy politikus, és nem én, hogy a politikában sose lehet azt mondani soha. Tehát végül is az, hogy Gyurcsány Ferenc örökké egy kiátkozott, vagy egy örökké olyan, örökké olyan politikus lesz, aki egyébként nem kaphatja meg a szavazók bizalmát, ezt egy tízes skálán, tízes biztonsággal nem lehet állítani. Uncertain the future is, mondja Jóda Mester, vagyis aki nekem nagy tanítom, vagyis bizonytalan a jövő, tehát természetesen elméletileg nem bárható ki, hogy Gyurcsány Ferenc egyszer újra megkedvelik a, a magyarok, de azért én erre biztos nem tennék nagy téteket, de ebben neked igazad van a soha meg a mindig, azt hiszem a Mindenkinek szívesen ajánlom a Blokkád című filmet a Taxis és Antal Józsefről is szól ez a film talán, és neki volt ez a mondása, hogy politikában és szerelemben a mindig és a soha az nem létezik, vagy nincs olyan, hogy mindig és soha, úgyhogy ezt kétségtelen. Elméletileg egyetértek azzal, amit mondom. De ha már beszélgettünk, akkor kiástam ezt a meghívót, mert ha bár az elmúlt időben nem adott Gyurcsány Ferenc interjút nekem, kaptam tőle egy meghívót, kedves barátom, 20 nehéz évek állnak mögöttünk, sok minden történt ez alatt, 20%-os pártá váltunk, megalakítottuk a magyar történelem első árnyékormányát, és kész tervel álltunk elő, hogy kivezessük Magyarországot az Orbán Viktor által előidézett válságból. Itt az idő, hogy értékeljük a mögöttünk hagyott egy évet, a Demokratikus Koalíció 2023. február 5-én, tehát a jövő héten tartja, 13. kongresszusát, ahol évértékelő beszédemben sorra veszem, mi el. Megvan adva a helyszín, és hogy egyébként hova küldjem részvételi szándékomat, ha el akarok Tessék. Jó szórakozást ezt Nem tudom, én még nem döntöttem el, hogy elmegyek-e, vagy sem, csak a veled való beszélgetés hatására el, előástam ezt az e-mailt, amelyet a héten kaptam. Hát nézd, a, a egyrészt nyilván egy újságíró, meg közéleti műsorokat szerkesztő ember beszélgető, az, azt gondolom, hogy nem szólusz az én talácsom, de azt gondolom, hogy az a jó, ha van lehetőleg szélesebben tájékozódik. Tehát egy politikus nyilván az én esetemben nem föl sem elüljön, meghívót nem kapok, de nyilván nem megy bizonyos helyekre, újságíró meg mehet mindenhova, mert pont az a dolga, hogy mindent ismerjen. A, a, a balold, szerintem, de az jutott eszembe, hogy mert ahogy olvastad ezt a szöveget, tehát az kétségtelen, hogy a bal oldalon, ahol politikai koncepció, tervszerű eh, eh, eh, gondolkodás és eh, hatékony cselekvés látszik, az a demokratikus koalíció is gyurcsány. És ez sajnos nem csak a bal oldalnak, mert Magyarországnak is tragédiája. Tehát én azt tényleg komolyan mondom, amit ezelőtt említettem, hogy az a jó a, a, az ország és a választók szempontjából, most nem a politikusi önérdeket nézve, hogyha a demokráciában egy hasonló erővel rendelkező bal és jobboldali oldali versenyzik, és van versenyképes jobb oldal, és van versenyképes bal oldal, és ha bármiért az egyikből elege lesz az embereknek, akkor van jó megoldás a másik oldalon, és rájuk tudják bízni ahhoz a sorsát. Az én állításom, ha hát nem győzően hangsúlyozni, egy szubjektív állítás is természetesen vitatandó, és bármilyen vitára kész vagyok, hogy a bal oldalon ma sajnos ebből a kacsvazból, meg a dollár a külföldön, külföldi finanszírozásból, a, a, a annak része volt az, hogy el kellett adni a függetlenségüket, és igen, a háborúk Itt De megyünk egy a pillanatra, a... mert ami a. Hát, tehát nincs olyan baloldal, akire a magyarok jó szívvel rád. Bíznak. Jó, hát ezt ezt, ezt, ezt a, a, a, a magyar népre kell bízni, hogy végül is az Ez evolúció. Az, az ő döntésük. Az evolúció hogy alakul e tekintetben? Azért az áprilisi eredmény az elég világos volt. Az igen, lehet. hát... meg más eredmény lehet. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, de ezek nem dráni nem, ezek nem szilárdságúak a szónak abban az értelemben, hogyha egyszer valami történt így, akkor azt aztán az idő nem írhatja föl. De még mielőtt hasonló mondatokat mondanék, ami nem igazán jellemző rám, maradjunk itt a guruló baloldalnál, ami egyébként szintén, vagy a gulú, a, guló, a guruló baloldal, ez egy új kifejezés. Ezt én... A, a, eszüke, sikerült, sikerült valami önálló alkot. Szóval, hogy ez a guruló dollár baloldal, ez egy egészen jól megjegyezhető izé, független attól, hogy egy minden vonatkozásában helytálló-e vagy sem. Ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani, vagy kérdezni. Az egyik az, hogy... Ezzel kapcsolatban permanensen vannak e, gyanúsítgatások, de jogi relevanciáról nem lehet e, beszélni, vagy legalábbis még e, nincsen, bár van gyanúsítotti kihallgatás is volt a Városháza történetében, mint kiderült, de ott sincsen ennél több. Van egy Városháza történet, amely alapvetően azáltal vált e, Karácsony Gergely és csapatának e, egy ilyen e, ólóm nehezéké, amit a nyakuba akasztottak, és aztán vízbeugrottak vele, ami általában nem szokott e, szerencsés lenni, mert hogy egyébként egy olyan történetről beszéltek e, meglehetősen zűrzavarosan, amir egyébként szerintük az első megszólalások szerint nem is volt. Hogy ennek aztán van-e jogi relevanciája vagy sem, az nem az én asztalom, én csak azt láttam, hogy valamiben kegyetlenül belekavarodtak, e, ráadásul úgy, hogy azt mondták, hogy nincs is történet, és ahhoz képest, hogy nincs történet, ahhoz képest eléggé egymásnak ellentmondó állítások születtek, és ezzel, kivál és ezzel kiváló alkalmat te teremtettek arra, hogy beszéljenek róluk, nem pozitív értelemben. Nem mondom, hogy minden vonatkozásában hasonló ez a guruló dollárféle történet, de Neked, aki egyébként ezt a történetet legalább olyan jól ismered, mint én, ha nem sokkal jobban, Idézném a Nemzeti Információs Központ legutóbbi közleményét, ugye két ilyen volt, ez most a második, ennek a záró mondata így szól. A Nemzeti Információs Központ összefogló értékelése szerint a külföldi politikai szervezet által a magyar választások időszakában Magyarországra utalt támogatása a magyar választások befolyásolását szolgálta. Ez egyértelműen jelenti, egyúttal felveti a vonatkozó magyar jogszabályok megsértésének gyanúját is. Tehát amíg az egyik oldalon van e, egy kijelentő mondat, mely szerint megsértését jelenti, ugyanennek a mondatnak a záró része azonban hat hettel e, végződik, felveti a vonatkozó magyar jogszabályok megsértésének gyanúját is. Magyarul nincs benne 6 het, de itt már nincs arról szó, hogy ez egyébként a megsértés jelenti, hanem ennek a gyanúját e, Miközben az igazságszolgáltatás kerekeit se te, se én nem tudjuk felgyorsítani, addig, amíg az igazságszolgáltatás ezügyben valami strikten nem mond ki, addig nem jó gyanúsításnak az árnyékában élni, semmilyen gyanúsításnak, ennek sem. Ugyanakkor egyértelműen azt mondani, hogy valami olyasmit követtek el, ami szabálytalan, már csak ezt követően lehet, függetlattól, attól, hogy ez a történet is olyan, amire. Eredetleg azt mondták, hogy nincs is, majd azt követően Márkészra Péter meglehetősen sajátságos módon felhívta a szíves figyelmüket arra, hogy van kétségtelenül, kegyetlenül belebonyolódtak, akár csak a Városháza történetbe, de hogy ennek jogi relevanciája is van, -e, ez egy másik kérdés. Az, hogy önmagában egyébként ez a belebonyolódás, ez mire elegendő valakinek a tisztségvesztésébe, vagy adott esetben egy párt alacsony sikerére vagy sikertelenségre egy választásnál, azt nem tudom, de jogi következmény még nincs. Köszönöm szépen, sok mindenhez tudok kapcsolódni, ha megengeded le. A legelején mondtál valamit, amit mindenképpen szeretnék nagyon röviden effektálni, ez a gránit szilárdság. Tehát abban nagyon egyetértek veled, hogy egy, egy pillanatban született választási eredmény, és hogy ki a győztes, ki a vesztes, ennek ez semmiféle gránit szilárdsággal nem bír, ez szól négy évre, és legközelebb meg akár lehet egészen más ereddig, Egy dolog biztos, én nekem ez a Tapasztalatom, ezt sokan Orbán Viktor is kimondta néhányszor, de, de mindenféle tudós emberek is. Tehát az, hogy a, a azért is jó a demokrácia intézménye, és jó, hogy az emberek döntenek arról, hogy ki megadnak fölhatalmazást a kormányzásra, mert a, a legfontosabb egy politikus esetén, hogy hiteles, önazonos e, legyen és ne trükközzön, mert az emberek valahogy tudatosan és tudattalanul és ösztönösen is megérzik, hogy ki az, akikre a saját életüket bizonyos időre, politikai értelemben, politikai vezetés szempontjából rábízhatják, és az, az megint a szubjektív mondásom, hogy amíg a baloldalon egy hitelesség, egy megbízhatóság nem keletkezik, és mi pedig nem veszítjük el, mert természetesen az se szól örökre, a mai választási győzelem semmit nem garantál egy következő választáson, addig, addig nem nagyon lesz más eredmény, de nagyon jó, hogy az emberek is kizárólag az emberek döntenek. Most én bizonyos szempontból nagyon éles különbséget látok a a Városháza ügy, és a guruló baloldal, guruló dollár baloldal, dollárbotlány baloldal külföldi finanszírozása között a, a, a... És természetesen abban neked igazad van, hogy jogi értelemben kizárólag jogerős bírósági döntések, amit minden esetben éveket vesznek igényben, többek között azért, hogy a vádlottak vagy a terheltek megfelelő védelme is biztosított legyen, és villám ne lehessen valakit elítélni, hanem a védekezés joga az, az mindig érvényesüljön, pontos jogállami kritérium, tehát, hogy vagy vagy jogi értelemben valakinek az elmarasztalása, és a politikai kritika az két teljesen különböző dolog. A város, és azért mondom, hogy éles különbség, az én szám, szempontból van éles különbség a városháző, és a dollárbaloldal között, hogy mi karácsony Gergely szerepe. Szerintem karácsony Gergely a városháza ügyről utólag értesült. Az egy kérdés, hogy mennyire komoly városvezető az, akinek a feje felől el lehet adni esetleg a saját házát, vagy arról lehet foglalkozni, és egy saját alkalmazottja tárgyal arról, amiről ő nem tud, és valakik el akarták adni, valakik meg meg akarták venni, a főpolgármester által vezetett városházát. hogy ez mennyire egy komoly vezetői képesség, hogy valakivel ez meges erről lehet vitatkozni, de én szerintem ő nem tudott erről, tehát nem gondolom, hogy ő akarta volna eladni a városházat. Viszont a dollár bal oldal ügyében egészen más a helyzet. Ugye ott volt neki egy előválasztási kampánya, megint csak Márki Zaj, Péter mondta egyszer, hogy Hát micsoda az első fordulóban micsoda egyenlőtlenségek voltak, mert Karácsony Gergely legalább 600 millió forintot költött a saját miniszterelnök jelölti előválasztási kampányára, míg más Zaj meg azt mondta, hogy ő neki 20 millióból kellett megoldania. A mai napig nem tudjuk, hogy honnan volt az a 600 más becsések, szerint egy milliárd csak Karácsony Gergelynek, abból mennyi jött külföldről és ezért mit vállalt cserébe, és azért mondom, hogy egészen más a helyzet, mert a városházaigről ő nem tudott, szerintem. A, nem ő csinálta. Az egy dolog, hogy rendetlenség volt a Városházán, De a dollár főszereplője fő szereplője az az a korányi Dávid. Ő volt ugye a devizapénztáros ebben az ügyben. Ő intézte az amerikaiakkal, meg más külföldi finanszírozókkal aki Karácsony Gergely alkalom. Ebben nem értek Gergely. veled egyet, de ennek kicsi jelentősége van. Én azt, Jó, de hát egy beosztott, azt csinálja, mindannyian de én igen, voltam, én beos... csináljuk, a ig, igaz, mondott, igazod, de a beosztás az nem ezzel volt kapcsolatos, de hogy értsed, amit mondok, eh, hogy ezeket a Karácsony Gergely tudta-e, vagy sem, nem tudom, és ezügyben nem is fogok semmit mondani az ég a világán. Ha Tőlem, mint egy a világban létező embertől azt kérdeznék annyi élettapasztalattal, mint amennyit az évek folyamán felhaszt, felhalmoztam, sok-e vagy kevés lényegtelen. Hogy egyébként valakinek let legyen az főpolgármester vagy pék, tök mindegy. Ha ilyen történetek vannak a környékén, mint ami egyébként a pártfinanszírozás, vagy nem pártfinanszírozás, hanem kampányfinanszírozás, illetőleg, amely egyébként a saját boltja épületének esetleges eladásával kapcsolatos, és a bolt itt most a városház azért mondom, mert ugye azt mondtam, hogy lehet ez főpolgármester, vagy Pék, annyiban egyetértek veled, de ez az én hogy legyen a spék vagy főpolgármester, teljesen mindegy, nem áll jól neki. E, és én azt gondolom, hogy e tekintetben, hogy ő e, most egyébként, e, tehát hogy a korányi Dáviddal való kapcsolatból nem következik egyenesen, hogy neki ezt tudnia kellett volna, az őketeljű kapcsolata másra vonatkozott, és korányi Dávidnak nem lett volna muszáj erről a tevékenységéről beszámolni, hogy ezt ő egyébként parancsra kapta, vagy pedig, hogy volt közöttük ilyen beszélgetés, ez lehet, hogy titkosszolgák majd egyszer kimutatják. Én priméren csak azt mondom, hogy az ember, aki sose volt ott, szerintem ez nem egy szerencsés fogalmazás, meg nem is túl tiszteletteljes Karácsony gergeje kapcsolatban. Az, hogy ezeket a témákat rosszul kezelik arra való tekintettel, hogy az ő tevékenységét befolyásolja és a környékén csapkodnak ezek a villámok, ez kétségtelen. De közben ne felejtsd el, hogy a kértél, hogy 9-5 fejezzük be, és most 8 óra 50-90, az utolsó szójogát átengedem neked. Nagyon kedves, hogy köszönöm szépen, kegyelmet kérek, de azt akarom csak mondani, hogy rövidre fárva valóban, hogy igen, és akkor fölmerül ez a, sokan mondják, hogy a főpolgármester alkalmatlan, én meg mindig elmondom, hogy politikusként én biztos nem fogom azt mondani róla, hogy alkalmatlan, mert megint csak visszakanyarodva a demokráciához és a választókhoz, Egyedül a választók, a budapesti választók mondhatják meg, hogy tartanak alkalmasnak vagy alkalmatlanak, és majd ezt egy demokratikus választáson megteszik. Viszont azt a főpolgármester maga mondja magáról, hogy tehetetlen. Rengeteg nyilatkozata van az, hogy nem én vagyok a hibás, nem tehetek erről, nincs eszközöm, nem tudom befolyásolni a dolgokat, kiszolgáltatott vagyok. De erre meg a budapestiek mondják azt, hogy rendben van főpolgármesterül, értsük, hogy maga tehetetlen, de mi szüksége a budapestieknek egy tehetetlen palira, erről is majd véleményt mondanak. A... Értem. Magyarul, hogyha a főpolgármesternek van egy szobortalapzata, akkor te azt nem fogod földönteni, de hogyha mások egyébként azt mondják, hogy az a jellegi tevékenysége kapcsán inog, ezt nem fogod megcáfolni. Nézd, budapesti polgár is vagyok, és nagyon rossz véleményem van arról, ami a városban közlekedés, köztisztasság, közterületek ügyben történik. Tehát biztos, hogy nem fogok karácsony Gergelyre szavazni. A tehetetlent azt ő mondja magáról. És erre mondják a budapestiek, nagyon soktól hallom a, a, az utcán, e, e, hogy, hogy oké, hogy tehetetlen, de hát mi szüksége a városnak egy tehetetlen főpolgármesterre. Innen folytatjuk a jövő héten. Nagyon szépen köszönöm Inde, a rákezésre állás. Kedemes hétvégét Füriyes Balást hallották. Ne felejtsék, hogy a Facebook oldalán a lájkolást megtegyék, illetőleg, hogy a Kejfej Jancsi YouTube csatornáján pedig feliratkozzanak, mert ez a YouTube létezés Hozzá tartozói, akkor is, hogyha hosszú hetekig, hónapokig erre nem hívtam fel a szíves figyelmüket. Ne felejtsék, hogy hétfőn konzervműsorral jelentkezik a Kejfe Jancsi, amely a Nagy Magyarország Molinóval kapcsolatos, és nagy valószínűséggel a műsor címe az lesz, hogy mekkora legyen. Távol étemben, amíg nem vagyok, a döröpont fialajanoskukac.com e-mail címen érnek el. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.